Sí, sí. Doncs per començar, en primer lloc, a mi em crida atenció la composició que heu fet d'aquesta segona taula i que segurament coincidiran els dos companys amb els que has de compartir aquesta taula de que siguem nosaltres els que donem les estratègies pel sindicalisme del segle XXI. Ho dic en el sentit de que les meves estratègies pel sindicalisme del segle 21 són molt senzilles que són les tres persones que hi havia a la taula abans que dos altres ens hem aixecat. És a dir, m'estic referint per una banda al que podria suposar des d'una formació social la Isa Garnica, fortament compromesa amb el que va ser l'esquerra sindical de comissions obreras, res a veure amb allò que les joves generacions s'han conegut de CCO, sinó una continuació de les millors tradicions de comissions obreras, i suposo que també doncs, les millors tradicions de l'esquerra revolucionària anticapitalista, no únicament a l'estat espanyol, sinó a l'Escola però també m'igg adreçar el que pot suposar el Jordi Joan, una persona fortament compromesa, per sobretot la plasmació deaquest posar un peu a casa de l'anarcosindicalisme i posar un altre peu a casa del sindicalisme nacional i de classe i la importància a que té això. però a més sobretot, lliga'm amb un element històric de la millor tradició d'advocats laboralistes d'aquest país i que segurament aquesta conjunció, està a casa del l'anarcosindicalisme i està a casa del sindicalisme nacional i de classe en troncaria directament en Francis Lairet no podria ser d'una altra manera i també, evidentment, vull fer referència al company que no el coneixia personalment però sí a la seva organització, de CNT que és aquesta plasmació, per una banda no únicament de l'anarcosindicalisme més clàssic sinó del moviment llibertari i el que ha suposat en aquest país que, evidentment, no únicament va canviar la història als anys 20, als anys 30 sinó que ha fet un poço de subcultura, que moltes vegades ens oblidem però que si fem referència perquè estem aquí i el que significa això, doncs segurament hem d'agrair molt al moviment llibertari d'aquest país. Superat això i repetit novament que per mi aquestes són les estratègies del segle XXI, aquestes plasmacions de moviments de lluita que representaven els tres companys o que representen els tres companys abans d'entrar a analitzar quines poden ser les mateixes doncs el que hem de veure és en quin punt estem és a dir, no es podem fer una reflexió mai de què hem de fer a partir d'ara o què ens correspon a partir d'ara o què podem fer a partir d'ara si no analitzem mínimament d'on venim, on estem i on anirem. I aquest d'on venim, on estem i on anirem, segurament necessitaria de 3 o 4 hores, no sé què farem, 25 minuts, 20 minuts, una coseta així, no? No us preocupeu, dinarem, dinarem ho intentarem dinar, a més, amb una hora prudent, no europea, però sí mediterrània, però sí que hi ha que veure, com a mínim, expressió de la realitat laboral, de la realitat política i la realitat sindical. No podem pretendre fer perspectives de sindicalisme per segle XXI si no analitzem mínimament això. Quatre pinzellades, des del punt de vista laboral. Dic quatre pinzellades perquè tots i totes els que estem aquí ho han conegut o coneixem en la nostra vida quotidiana, que és la laboral. Venim d'una etapa de 30 anys, la que va de 1980 al 2010, que és de contínua pèrdua de drets amb petites reformes laborals o contra reformes laborals però que han generat una realitat laboral que no té res a veure amb la que s'estava construint a la transició, absolutament res a veure, i una pèrdua paulatina de drets com a treballadors i treballadores, una atomització de la capsa de treballadora i una expressió de generalització de la precarietat. Moltes vegades parlen als mitjans de comunicació i fins i tot alguns des del camp acadèmic de dualitat de les relacions laborals. A mi fins i tot ja m'agradaria que les relacions laboral fossin duals que significaria que un 50% dels treballadors i les treballadores tenen bones condicions i un altre 50% tenen unes condicions que no són bones No és aquesta la realitat Aquesta potser va ser la realitat dels anys 80, de finals dels 80 per la consolidació de tota una sèrie d'històries històriques del moviment obrer del moviment sindical però la realitat que tenim ara i que s'ha consolidat amb els canvis legislatius i d'altres elements des darrers 30 anys és d'automització de la precarietat hi ha una part, petiteta, segurament entre el 10-20% de treballadors i treballadores, fonamentalment del sector públic i d'aquelles eh, grans empreses o hi ha un sindicalisme combatiu que mantenen encara unes bones condicions, però la majoria és doncs, un tot un revolutum de situacions de precarietat a les quals farem referència a continuació. L'altre element determinant, i que no l'hem de perdre de vista, si us parlava en un ventall de 30 anys ara tenim una nova realitat que és la que ha començat des del 2010 i que ja segurament o del 2009-2010 i que ja segurament podem parlar d'un cicle de 3 anys on en menys de 3 anys hi ha hagut més retallades més pèrdues de dret que en tota la història que hi havia hagut no únicament de l'estat espanyol sinó els països catalans sobre el principat mai! En una franja temporal tan completa com pot ser la de 3 anys hi havia hagut tantes retallades que a dia d'avui no som capaços encara d'interpretar quina pot ser la profunditat no únicament a curt termini, sinó a mitz termini i a llarg termini, d'aquestes de efectes dels canvis normatius. Simplement, perquè tampoc no s'durania tens per donar una pincellada. La significació del desplaçament del cunbènic coletiu de sector com a element d'expressió de classe coletiu certorial pel cunbènic coletiu d'empresa, de cara tindrà primacía en quan a la seva aplicació. Els efectes que això tindrà en qual a la competitència entre empreses i que l'acabarem pagant els treballadors i les treballadores, no ho hem pensat encara, però ni tan sols tampoc hem pensat l'efecte que pot tenir de degradació en les relacions laborals. Per suposar també la consolidació de la temporalitat, que és el que suposen aquestes darreres contrareformes laborals dels 3 anys. També la facilitació de l'acomiadament. És tan senzill ja l'acte d'acomiadament que ja no podem ni tan sols de construir eixos entre indefinits i temporals. Això comença ja a perdre sentit des d'una òptica de manteniment de l'ocupació perquè més enllà de la formalitat que pugui tenir el contracte, la realitat que tenim en l'actual moment el que suposa és que qualsevol treballador o treballadora potser amb les sessions de representants unitaris en qualsevol moment potser acomiadar ja sigui col·lectivament perquè no necessita ni autorització administrativa o ja sí, perdoneu individualment perquè evidentment si del que estem parlant és de 20 dies per any o el major dels suports 33 dies per any doncs això a efectes de prendre decisions per part de la majoria de les preses el que té és un cost molt limitat i per tant la primera opció sempre quan hi ha o un xoc amb el treballador o treballador qualsevol problema organitzatiu opta per eh, l'extinció del contracte i evidentment tampoc hem pensat tot l'efecte que causarà el desmantellament del sector públic, i a més un gran efecte sobretot sobre les dones treballadores i sobre la dona en general, ni tampoc l'efecte de paulatina degradació de les condicions laborals que significa la violència, amb la qual a partir d'ara se podran aplicar les modificacions substancials de condicions de treball i fins i tot la inaplicació dels convenis col·lectius. És curiós, Ahí em preguntaven... Si la vaga contra el convenio era ilegal. La vaga contra un convenio, para los pues trabajadores y las trabajadoras, es ilegal. No pueden convocar vaga contra un convenio. Pero las empresas, las patronales, es puedan despejar los convenios con una facilidad absoluta. Esta es la nueva realidad que genera la contrarreforma laboral. Esto desde la vessant puramente eh, el, el laboral, o más bien dicho, jurídico-laboral. Quina és la realitat? També una pincellada molt curteta i aprofito per dir que si algú vol veure més aquesta pincellada curteta de la realitat política, si no m'equivoco el dia 18 de novembre a Nou Barris, doncs parlarem una miqueta més d'això, amb una trobada que es fa allà hem de veure clarament que tots els processos que hem tingut de debilitació o de lluitament del, del sindicalisme tenen també una forta influència del que ha passat políticament fins i tot hem d'entendre que la construcción individual que fa la mayoría de trabajadores y trabajadoras de la seva relació laboral. És aïlla i amèn, és a dir, jo has omés de resoldre individualment ni com ho resoldrà, és a dir, jo no, no participo colectivament, perquè al final el meu destí no és comú a con el conjunt dels meus companys i las companya, sino que és individual. Té un element polític de gran profunditat. I aquest element polític on sitúa, es situa evidentment és a la transició espanyola. Van passar d'una realitat per la qual a la majoria de barris obrers, a la majoria de zones obreres, hi havia una cultura obrera, hi havia una identificació entre el col·lectiu, hi havia una visió clara que havia un destí comú de classe, i això existia, a gran part del barri obrers, per no dir tots, i fins i tot amb una penetració ideològica potent de les organitzacions d'esquerres, amb totes les seves contradicions. Evidentment, no estic fent un dibuix de la perfecció i del paraís en prena transició espanyola, no ho diré mai, però sí que hi havia entre la majoria de treballadors i de treballadores aquesta impronta de cultura obrera i de reconeixement en destí comú de classe. Als barris, fins i tot el control des del punt de vista dels carrers era dels treballadors i les treballadores. Ara de tant en tant ens fem referència i fins i tot ens plantegem de que tenim bandes fascistes als barris, això era impensable fa 30 anys. Els barris eren una expressió de construcció col·lectiva, eren una expressió de construcció popular, eren una expressió, a més, del conviure entre els treballadors i les treballadores, entre els veïns i veïnes, i això s'ha enfonsat. Hem anat amb una cultura, evidentment, que no únicament hem perdut els carrers, sinó que hem interioritzat l'individualitat a les nostres cases. I aquest procés, evidentment, el que ha provocat és una pèrdua de consciència a col·lectiu i un pas a una interiorització de la cultura individual. Podem parlar fins i tot que hi ha hagut una mutació ideològica que es retroalimenta per dos factors, fundamentalment. El primer és, i no l'hem de i ha jugat el seu paper i té la seva importància, que durant 30 anys hi ha hagut tota una generació que ha conegut com, sota el sistema capitalista, es millorava com sota el sistema capitalista es creixia econòmicament com passava de, fer de ser un fill o una filla d'una treballadora a poder anar a la universitat i l'efecte que això pot crear i la il·lusió que això ho pot crear en el sistema des d'un punt de vista d'ascensió social i evidentment això crea també una impronta de poder pensar que aquest sistema és just que aquest sistema fins i tot pot ser solidari i que al final és la teva actuació individual i no pas la pròpia naturalesa del sistema la que determina el teu futur i, per una altra banda, també el que ha jugat un paper determinant ha estat un tema de moviment entre les organitzacions. Quan la socialdemocràcia deixa d'aplicar polítiques socialdemòcrates i opta obertament per postures democràtiques cristianes, és a dir, discurs social però pràctiques contra els dretes treballadors i les treballadores, això fa un gir a la dreta, a la societat. Quan les organitzacions que es deien comunistes el que formalment era el programa comunista per abraçar les idees de la socialdemocràcia, allò juga un paper fonamental. Quan les organitzacions fins i tot d'aquesta perspectiva de trencament del sistema deixen de plantejar el trencament del sistema i s'incorporen a les institucions per gestionar i no perquè s'incorporen a gestionar, sinó perquè renuncien a lluitar, això crea evidentment un efecte entre la consciència dels treballadors i les treballadores que comencen a perdre aquella visió de l'únic que ens val és la lluita per incorporar la visió de la meva lluita és una lluita individual ja no és pas una lluita col·lectiva I evidentment això ho hem de tenir en compte no podem de sobte arribar al centre de treball i dir acompanya a, companya, a la companya que és un reformista que és un insolidari que és un individualista que també arribat el moment li direm, no hi haurà problema sense entendre què ens ha passat i no, fui, no vull ni fer referència evidentment a l'efecte que va causar entre un sector del moviment obrer del moviment eh, sindical la caiguda de l'ES. Perquè aquí, evidentment, generem una discussió molt més complexa eh, sobre si allò era progressista o no era progressista, però això va afectar també al moviment sindical i a la correlació no únicament de forces del moviment sindical, sinó a la forma de veure el, sindical, el, el moviment sindical majoritari. I parlant del moviment sindical majoritari, perquè no ens oblidem que podem entendre que juguen un paper doncs, nefast, les seves direccions, Pero no ses'endeoblirà mai analitzar-ho el que la seva significació Lo primer de tot és entendre que en un període molt curtet de temps s'han vist i parlo de 30 anys perquè 30 anys a la història és molt poquet com a eines útils per la majoria de treballadors i treballdoress tip poderan de fa 30 anys i es veien així el meu sindicat les comissions les comissions el meu sindicat fins i tot ten referència al GT Això té un pos fins i tot de vegada familiar cultural, i passat de veure això com una eina encara útil, amb independència de que ja van jugar el seu paper a la transició, a un sindicalisme que no únicament ha girat a la dreta, sinó que s'ha tret l'autèntica careta. I el que ha tingut com a pràctica des darrers anys era la gestió, en totes les seves contradicions. Perquè des darrers, 3 anys, perdó, des darrers 30 anys sí que és cert que el paper que poden jugar en un moment de creixement del capitalisme és gestionar creixement. Y aquesta gestió de creixement, al final, crea tota una sèrie de relacions clientelars, crea tota una sèrie de potencialitats de poder donar ocupació als treballadors i les treballadores i legitima un discurs en el qual el patta no sempre suposa una pèrdua global per els treballadors o per les treballadores. Això ha passat en un període, però això no podrà passar a partir d'ara mai més. Mai el seu discurs del de pacta i no podem fer una altra cosa i, per tant, això no és una tradició, sinó que és una petita renúncia, ja no serveix. S'han passat, doncs, segurament 30 anys baixant-se els pantalons, però ara tenim un problema. Que si feu la metàfora física i algú porta cinturó, no és possible que t'apretin el cinturó i que et baixin els pantalons. I que et baixin els pantalons és un tema purament físic, si jo ara m'aixeco, jo puc apretar-me al cinturó perquè m'estan apretant el cinturó i això m'impedeix baixar-me els pantalons. Doncs aquesta és la metàfora que resumeix al final la relació, la situació que tenen ara els sindicats majoritaris. S'han passat 30 anys baixant-se els pantalons, però a veure com es baixen els pantalons Sara quan els hi estan apretant o ens estan apretant el cinturó. Molt complicat i tenen una papereta, sincerament, molt difícil de llogar perquè abans es justificava sempre el pacte de l'acord perquè hi havia més alternativa a l'ocupació però ara aquesta realitat no la tenen també hi ha un altre element que de vegades destaquem massa però que ara començarà també a jugar un altre paper important que és, és una realitat encara de baixa filiació dels sindicats majoritaris, encara hi serà més és una realitat en la qual han optat per una distorsió entre els físacs i els temporals eh, coneixeu les realitats en la qual el treballador o la treballadora temporal, el sindicat no la té o la té de mala manera perquè el que vol és la protecció del treballador fixa i l'efecte que això que queda d'enfrontar treballadors i treballadores. I evidentment és l'ofegament de la vida sindical. Han optat obertament perquè el sindicat únicament tingui una expressió a l'empresa, que el sindicat no tingui una expressió de vida real, que no tingui una expressió al barri, que no pugui tenir un element de discussió i de debat polític o sindical com el que estem tenint aquí, quan els sindicats havien estat aquesta plataforma no únicament en la qual es lluitaven els centres de treball, sinó que era una expressió de discussió entre els treballadors i les treballadores. I, evidentment, la gran pregunta és què oferiran ara? Què poden oferir ara quan, per una part, els retallen les subvencions i l'efecte que això suposa, per una altra part, hi ha una realitat econòmica per la qual les patronals ni tan sols poden donar els serrells, no és possible, i per una altra part evidentment la seva perspectiva sindical constant del PACTA ara no porta absolutament res per tant tenen una papereta molt difícil de la gestió del seu plantejament i tenen una papereta més difícil perquè la sortida ràpida seria res el que han d'oferir és resituar-se resituar-se en la mobilització però les seves estructures sindicals no suportarien a dia d'avui un resituar-se en la mobilització és molt senzillet estar amb la Kadifa, al despatx les 7 o i marxar cap a casa és molt complicat entrar al centre de treball, aguantar la pressió del CAP, aguantar la pressió del responsable dels recursos humans que desigessin els teus companys i les companyes mobilització i que tu tingues que intentar assumir un discurs de justificar perquè no mobilitzas. per tant, tenen una pervereta força complicada. I per últim en l'anàlisi sindical, i jo ho vull fer amb tota la humilitat del món i amb tot el respecte per les organitzacions amb tot el respecte, i ho sincerament, tenim un drama allò que s'anomena el sindicalisme combatiu, el sindicalisme alternatiu, el sindicalisme de classe i el drama evidentment és d'atomització, la primera part, em quedo simplement penso en CGT, en CNT, en CNT-AIT en el sindicalisme autònom que pot ser la CATAC, la FTC, els sindicats que formen part de la IAC Eh, començo a pensar sobre el sindicat o sindicats que sense ser eh, corporatius són de sector com el sindicat ferroviari, com la coordinadora com la TUP, com CESA penso també en el sindicalisme nacional i de classe com la COS, com la intersindical penso en el sindicalisme que a més ve de tradició comunista, com pot ser els companys de COVAS com pot ser les realitats del sindicalisme crític encara podria quedar en comissions obreres tot això, aquells i aquelles que no participen directament amb afiliació al sindicat ens genera una sensació de rebuts, primera part, primera part i segona part, de desídia. Amb això vull dir que no, hauri, no haurien d'existir organitzacions. No. no. No, no, no. No estic dient això. Tot el contrari. I tant que és legítim que qualsevol company o companya opti per la seva opció sindical, opti fins i tot per les sindicals obertament amb un projecte, no únicament sindical sinó amb un projecte polític, però el determinant no és que tinguem 17 o 18 sindicals dels que s'anomenen alternatius, combatius o de classe. El drama no està únicament aquí, no tindria perquè és un drama. El drama és que no són capaços de construir una unitat d'assió. Aquest és el gran drama. No són capaços. Són tan culpables, això sí, els companys i les companyes que participen en aquests sindicats, com els companys i les companyes que no participem. Igual de company, igual de culpables. Perquè és molt facileix el seu de casa nostra, al sofà de casa nostra, el cap de setmana dir, mira, no es posen d'acord ni per una data, i nosaltres allà al sofà de casa nostra, i los companys, aquelles companyes que aguanten la pressió quotidiana i diària d'un sindicalisme onés, que facin unitat d'acció quan nosaltres no som ni tan sols capaços de fer unitat d'acció participant sindicalment però evidentment penso que ha de ser una de les reflexions que hem de fer de com donar un pas en relació a la unitat d'acció del sindicalisme combatiu més enllà de l'anàlisi sindical primera altra reflexió i també per la polèmica jo avui, vinc avui per polemitzar una miqueta, penso que és necessari no és dolent jo se'm posa la pell de gallina quan sento que la classe obrera no existeix. Això ho he de suportar a la universitat, amb estudis, entre alguns companys i algunes companyes. Jo simplement no em portaria de ruta turística al meu barri, aquests companys i les companyes, i les posaria a la cinc de la matinada a algunes rotondes perquè vegin com va la gent a treballar, en quines condicions, com s'aixequen per treballar o com venen de treballar. I que m'expliquin en base a què consideren que la classe obrera no existeix. Una altra cosa, i jo no he pogut negar Segona part Després de dir que la classe obrera no existeix també diuen, diuen que la lluita de classes no existeix Per suposat que existeix El que passa que porten pràcticament 40 anys machacant nos I nosaltres no donem una expressió de classe Els únics que estan donant una expressió de classe Són els patrons, les patronals, les empreses I ells sí que estan donant una expressió de classe I ens estan matxacant Però i tant que existeix la lluita de classes I la estem perdent Penso que és important que recuperem també aquest debat i no per polemitzar, sinó per construir alternatives i tampoc el que no vull amagar és dues coses. Primer, que pels companys i les companyes que consideren que la classe obrera no existeix, numèricament totes les dades diuen que la classe obrera avui té una significació i un pes a la societat més important que fa 30 anys i que fins i tot fa 50 anys. Però no vull quedar-me amb l'empirisme de les dades. Vull quedar-me també amb altres elements que ho fan molt més complicat amb independència, que la classe obrera continua existint. El que jo no vull negar és que amb un nivell de desocupació del 20% o 25% a l'estat espanyol, 21% al principat, algunes zones de l'estat espanyol com Andalusia, 35%, doncs això és una dificultat perquè és classe obrera sense treballar. No vull negar que l'element que ha jugat en els darrers anys la temporalitat i la rotació en l'ocupació que han una classe obrera diferenciada. Això evidentment que llueu un paper No vull amagar l'efecte que, caus, que causa els becaris L'efecte que causa els falsos autònoms L'efecte que causa la substitució del, eh, del, del toyotisme Per altres formes d'organització del treball Més ben dit del toyotisme pel toyotisme No vull negar tampoc les, el que suposa l'economia informal I el que suposen els autònoms Aquest treballador o treballadora que acaba de desenvolupar una consciència empresaria No vull negar i això ha de formar part del debat i la discussió de com li donem alternatives a aquesta nova realitat. I és nova. I que sigui nova també no ens ha de portar a dir no, no, únicament hi ha treball sindical de la classe obrera. Fora de la classe obrera no hi ha res. No, tampoc estic expressant això. I tant que hi ha coses fora de la classe obrera que tenen una expressió de treball i en les quals s'ha de fer una actuació sindical. Però sí que vull destacar dos coses. El primer determinant és que no fem una construcció mecanicista en el sentit de que únicament es pot fer treball sindical a les grans empreses i que no és possible fer treball sindicals en realitats de precarietat. No és cert. Miraríem les grans empreses d'aquest país i trobaríem que, a la majoria, el que trobem és el sindicalisme més partista, el que més ens ha destrossat, el que més mal ens ha fet des del punt de vista material per conjunt d'estat d'estat treballadora i del punt de vista ideològic. I podríem conèixer experiències del moviment sindical, on en sectors en què ha una forta prescarietat, s'han donat mobilitzacions importantíssimes Penso en la històrica de fa anys dels Mensaques, i alguns i algunes dels que esteu aquí la recordareu perfectament, però penso en d'altres realitats, de centres de treball de tres o quatre persones on hi ha hagut un acomiadament, hi ha hagut una resposta immediata. Per tant, no construïm aquest esquema, o penso que potser no és l'home sense certat construir aquell esquema de únicament val el sindicalisme per les grans empreses i no podem donar eh, resposta sindical a les petites empreses o a la realitat de, de, de nova precarietat. Altra qüestió que és fonamental, si veiem que el que tenim és una qüestió de debilitat política que ha fet eh, el, el conjunt del moviment obrer del moviment sindical, el que ens hem de plantejar, i això ja comencen a ser potencials alternatives pel segle XXI, pel sindicalisme del segle XXI, són actuacions concretes en el terreny de lo polític. No vaig a fer cap tipus de referència sobre les organitzacions polítiques, però sí a l'actuació política que poden tenir els sindicats, el sindicalisme alternatiu, per poder invertir aquest reflux ideològic que ara tenim des darrers 10, 15 o fins i tot 30 anys. El primer de tot, no estem inventant res. En aquest barri, al 1919, la CNT tenia una discussió sobre si el sindicalisme havia de ser de sector o el sindicalisme havia de ser unitari en el sentit de trencar, amb aquella estructura sindical, de sectors o de branques d'activitat. I van resoldre que, evidentment, com començava a tenir companys que passaven del camp a la indústria, de la indústria als serveis, i dels serveis a la desocupació, que havia de fer un canvi al sindicat i no construir únicament des de la branca, des del sector, sinó des d'una base territorial, la del barri. I això ho decideix una forta discussió a CNT l'any 1919, per tant, no estem generant absolutament res. Més enllà d'un tema de construcció interna del sindicat, de construcció externa dels sindicats, va haver-hi una cosa que es va anomenar Ateneus, on els treballadors i les treballadores i, fundamentalment, els sindicats feien una expressió de classe es trobava allà amb els seus veïns, a les seves veïnes o amb els treballadors i les treballadores feien també una expressió de barri combatiu, de barri necessari i aquest, el de Sánchez, és una expressió magnífica feien, sobretot, i és la perspectiva amb la qual hem de construir en un futur també aquests ateneus o aquests casals o com els vulguem anomenar, d'unitat d'acció a mi no em poden dir que el meVI a mejor ha gan el instituto toda la vida que si es un traidor que si va perder las seves historias que si a ella nos pot treballar si yo qutidianamente estoy treballando amb o amb ella desde la base si kunec com ha de patir con yo a la feina como ha de gaudí con yo tambiénás a la feina com se li fa de necesar y la final de mes? i com necessitar eines de lluita. Per tant, aquest plantejament de construir també a nivells de barri no és únicament per generar hegemonia cultural, sinó també per crear bones bases d'unitat d'acció. I en aquests barris de Barcelona, fins i tot, que s'ha començat a donar aquesta activitat de treballar des de la base i treballar en, en, en Casals o Ateneus, estan tenint experiències magnífiques. Podem parlar, no dic ara en gaire, també el que podia significar o no alternatiu. Tenim un drama que és que ens han construït ja tot un oci, que és mercantilista i que, a més, és d'autèntica escombreria. És dir, que no serveix absolutament per res. I això és una alternativa que nosaltres també, com a sindicat, ja podem donar pel que significa un altre model de sindicat. I després, tots aquests espais comuns jugant un paper fonamental en la superació de l'aïllament. Sentia les notícies d'un suïcidi d'una persona que van fer fora o que venien a fer fora a casa seva el dijous per la nit Andalusia. I, evidentment, la primera reflexió que em porta al cap és... Aquella persona es va veure sola, va veure que no tenia cap tipus d'alternativa col·lectiva, va veure que no volia passar per la humiliació que els fossin fora de casa seva i com no va trobar res ni tan sol un espai de suport col·lectiu, el que va optar és per l'ació individual, s'ho sigui sí, també és una ació individual. Per tant, aquests espais comuns de treballar han de significar que hi pugui haver -hi companys i companyes que no es vegin aïllats. És la seva individualitat. Amb això no estic negant individualitats. Per contrari, les individualitats han d'existir però no per construir l'enllament sinó per sumar la pluralitat per també les cooperatives de consum això que ens pot suposar ara una visió tan hippie o tan eh, moderna no té res ni de hippie ni de moderna són tradicions del moviment obrer d'inicis del segle com per una part una necessitat de reduir costos però també una, una necessitat de que no es controlesin ni una part de la producció ni una part de la distribució i per una altra banda allò que es va anomenar escoles lliures i què és el que avui estem fent aquí per sort, i així això és fusta, toco fusta eh, tenim encara una xarxa d'ensenyament públic molt debilitada cada vegada, molt degradada i estarà més degradada en els propers anys però durant, segurament durant 40 anys ha estat d'una certa qualitat, de moltíssim nivell, sobretot pel lliurament dels professionals i les professionals a l'escola pública, però també el paper dels ampes i les ampes. Però no ens hem d'oblidar que hem de tenir espais més crítics, hem de tenir espais que no siguin únicament de formació, com és això el que estem fent avui, el tema de la universitat indignada. Això, evidentment, és una expressió salvant les distàncies d'allò que es van anomenar escoles lliures. I per anar acabant els darrers cinc minutets Evidentment, la sió sindical no pot ser fora de l'empresa únicament. S'ha construït fora perquè aquesta era la alternativa per intentar invertir la qüestió política que era determinant per refluxa que hem tingut en el moviment sindical, però fonamentalment la sió sindical ha de continuar sense dins de l'empresa. Dins de la empresa que no té per què significar que el conflicte es veu allà, que el conflicte nostre és fora i que el conflicte no socialista no significa això, però el treball sindical fonamental s'ha de continuar mantenint dintre de l'àmbit de l'empresa, i en primer lloc lo fonamental no podem plantejar únicament consignes de màxims que s'han de fer, evidentment s'ha de qüestionar el sistema, això fonamental s'ha de parlar de la societat en la qual vivim és fonamental, però els companys i les companyes s'han de resoldre i s'han de donar eines i mecanismes perquè ells i elles es puguin resoldre els seus temes més quotidians s'ha ha plantejar un tema de salari s'ha de plantejar un tema d'estabilitat de laboral s'ha de plantejar un tema d'unitat entre el conjunt dels treballadors i les treballadores en quant a les seves condicions i amb consignes o elements molt de mínims qualsevol treballador o treballadora en l'actual moment arribarà a la conclusió que necessita uns màxims, perquè aquest sistema ja no ens permet ni tan sols la negociació col·lectiva si signem convenis i surt un real decret el 20-2012 que deixa sense efecte les retribucions de gran part dels convenis que hem signat és curiós que sempre ens havien cridat a negocien, negocien, negocien, negocien, negocien. Han de negociar, són radicals perquè no volen negociar. I ara són ells el que ni tan sols es permeten negociar, directament i per decret. Això és la mateixa construcció que hi havia al franquisme dels convenis col·lectius. Abans passava pel Ministeri de Treball, li feien les quatre senyals i deien, ja, teniu conveni col·lectiu. Ara és una mica del mateix. Signes el conveni col·lectiu, després passa pel govern i te'l deixa sense efecte. També fent aquesta reflexió de la importància i la transcendència que això tindrà. Més construcció en l'àmbit de l'empresa, les sessions sindicals, una eina fonamental. Fonamental perquè visualitza no únicament organització, que per suposat, sinó perquè no ens fa quedar aïllats i aïllades a l'empresa, sinó tenir relacions amb altres companys i companyes que formen part de la classe treballadora que formen part de l'organització sindical i que per tant ens aportaran una visió molt més complexa sobre la realitat del conjunt de la societat L'altre, el quedar-nos aïllats al centre de treball ens pot fer veure simplement una visió d'empresa i de la nostra necessitat purament econòmica o purament d'organització de la feina sense cap més protectiva eh, Únicament la sessió sindical? No, per suposat La, la centralitat de les decisions del conjunt dels treballadors i les treballadores no s'han de quedar, en cap cas a la sessió sindical l'eina fonamental és l'assemblea això és determinant no pot ser que hi hagi una substitució del conjunt dels treballadors i de les treballadores perquè existeixin seccions sindicals les seccions sindicals han de llevar un paper de reactivar el conflicte, dic reactivar perquè el conflicte ja existeix vull dir, no és que ni els treballadors ni les treballadores siguem conflictius o conflictives ni els sindicat, sinó que hi ha un conflicte pel qual una part de la nostra feina doncs ens la roben a través de la plusvalia és així de senzill, així de senzill ens fan aplicat tota una sèrie de condicions de treball i nosaltres ens hem de sotmetre i evidentment el que ens correspon com a treballadores és respondre a aquest conflicte per tant de lligar els sindicats aquest paper d'activar el conflicte però no com un tema de resposta violenta sinó necessitat per defensar les condicions de treball de quina manera o de quina quines moltes maneres tots com sempre s'ha fet que és tan senzill com agitació i propaganda no podem pensar que et cridarem amb un company o una companya a la vaga si abans no li han explicat amb molta paciència per què hi ha la necessitat d'anar a la vaga quina és la realitat del nostre conveni col·lectiu quina és la realitat de les nostres condicions de treball quin és el conflicte i com el els enganyen quan s'hi expliquen el conflicte a determinats companys o companyes per dir-los d'alguna manera que hi ha a la empresa i per tant allò de l'agiprop històric torna a ser a més un element necessari i a més amb les eines que tenim ara Vull dir, seria impensable explicar-ne a un sindicalista de fa 40 anys la significació que pot tenir el correu electrònic, ja no parlo ni dels missatges ni del whatsapp perquè tampoc no tenen tanta importància eh? però que tenim eines fins i tot que aquest contacte facilita, amb gola també perquè això de vegades també provoca l'aïllament i ens de veure les cares i de fins i tot ens hem de una miqueta per veure com estan els companys i les companyes, què més? Com a fonamental, unitat d'acció ho he dit ja dos vegades i crec que aquesta és la tercera vegada que ho en els centres de treball els sindicats els companys i les companyes sindicalistes han de ser generosos. Muy generosos, ampliamente generosos. A eso no significa amagar siglas, las mai, no es necesario, pero eso significa que fussen sempre a la unitat de acció. Jo arribo molt a vegades fins i tot a plantejar unitat a les bases de comissions i a les bases de UGT, no és un problema, ja sé el que faran les direccions però hem generar aquesta contradicció entre les companys i les companyes que per diferents motius poden estar afiliats a comissions supereres i OGT i que no signifiquen en cap cas un traïdor o una traïdora orgànica o orgànica. I després també acció directa. Ara potser li ha algú que descompte estigui plantejant la qüestió d'acció directa m'he tornat autònom, de sota després de molts anys, m'he tornat llibertari, no, no, no soc autònom, no soc llibertari, evidentment tinc molta simpatia pels autònoms i pels llibertaris, però tinc moltes diferències, però en el moviment obrer, l'acció directa no ha significat Colts Molotov i no ha significat bombetes. El que ha significat és que fem una acció sindical que no és, en cap cas, en cap tipus de relació amb l'empresa o amb l'Estat, sinó que és autònoma en quant a la seva gestió. I això ho hem de recuperar l'acció directa al moviment sindical al carrer, a la porta de l'empresa a la porta del centre de treball en els mitjans de comunicació això evidentment que s'ha de recuperar el paper dels delegats i les delegades i aquí segurament generarem un altre conflicte o una altra discussió jo soc partidari d'aprofitar totes les vies que ens permet l'Estat per penetrar però tinc molt clar que els delegats i les delegades si parlant de membres de comitè d'impresa i delegats de personal poden ser un càncer però com també poden ser un cas entre treballadores i treballadors que no són delegats i delegades i juguen un paper per tant, aprofitem el tema de les hores sindicals però controlem aquells companys i companyes que fan hores sindicals i han de venir a les assemblees primer a que els hi ratifiquin els acords o els diguin exactament el que han de fer i a que els controlem les seves hores extres, o perdó, les seves hores sindicals les seves hores sindicals han de ser de gestió del conjunt dels treballadors i les treballadores i no pas d'un delegat o d'una delegada sindical i entre altres coses perquè això ha estat una de les conquestes històriques del moviment obrer el poder tenir hores sindicals i no ens ha de fer por no ens ha de fer por però evidentment això no significa que no fem un tema de control i després recuperant company i companya delegada de personal qui decideix no és tu, tu ets un representant qui decideix és l'assemblea això és el sindicalisme del segle XXI però realment és el sindicalisme de tota la vida el que ja ens hem que existia decideix l'assemblea i tu vas com a representant i tu l'únic que fas a la reunió és tragerar i això és la pressió que té l'empresa quan sap que tu no tens aquella capacitat de negociar que és simplement un representant del que ha decidit l'assemblea de treballadors i les treballadores. I a l'assemblea també, mètodes d'expressió i de participació, tothom té llibertat d'expressió. Amb independència que tingui filiació política o filiació sindicat. A mi em posa la pell de gallina quan ja ha i companyes que estan demanant en alguna assemblea de treballadors que no parli que és de tal sindicat. Perquè no ha de parlar? Quin comportament és aquest? Aquest és el propi de les empreses que no s'han han deixat parlar és el propi de l'Estat en algunes ocasions que no en deixen parlar però per una afiliació sindical no deixar de parlar amb un company o amb una companya això sí, qui decideix no és el sindicat qui decideix és l'assemblea i jo sempre sóc partidari de amb alçada i amb votació i amb perquè jo vull veure la cara del company i de la companya quan està votant quan vestit jugant al meu futur per a l'endemà poder-lo abraçar o a l'endemà poder-li dir una altra cosa i si ens hem de llogar el futur és ser tan supòsits oberts de repressió, i de repressió que ara evidentment això ha de ser assemblea oberta i amb i públicament nosaltres no necessitem amagar la nostra opció. No forma part dels les nostres i les treballadores. I ara sí, per a acabant, tindríem que sumar el tema de les condicions delegades, tindríem que sumar el tema de les caixes de resistència, i després el conflicte social. No podem pensar mai que el conflicte l'hem de deixar dintre de l'àmbit de l'empresa. El conflicte quan s'estreu de l'àmbit de l'empresa comença a tenir una incidència de caràcter econòmic i de caràcter social per a l'empresa. Sempre. Si el té a l'empresa, únicament té un conflicte amb els treballadors i les treballadores. Quan el conflicte són capaços de treure l'àmbit de l'empresa, comença a tenir un conflicte social. Perquè hi ha uns clients o uns usuaris que es preocupen perquè hi ha us polítics que no volen que hi hagi aquesta expressió de caràcter sindical i de caràcter polític fora de l'empresa i per tant, part de la nostra victòria també suposa treure el conflicte de l'àmbit de l'empresa, a través de la solidaritat amb altres companys i companyes i a través, evidentment, de les mobilitzacions al carrer no us podeu imaginar l'efecte que causa, que acomiadin amb un treballador al port de Cartagena i que al port de Barcelona, de sobte tots els, tot els eh, el vaixells s'aturin no us podeu imaginar l'efecte que causa això. Ni, no és ni imaginable. O que estiguis en una negociació i li digues a un ministre ara et el mòbil i que als tres minuts li soni el mòbil perquè tot un sector de producció s'acaba d'aturar per una mesura molt concreta. No us ho podeu imaginar. Es descolocan, No hi ha ningú que sigui capaç de prendre una decisió. Ja no saben aquí qui trucar perquè ells són els que decideixen. És l'expressió màxima de la burguesia a través del seu representant polític. I per tant hem de treure el conflicte fora. I quan dic fora del conflicte, no únicament fora de l'empresa i amb un caràcter purament polític, sinó també amb allò que sempre han conegut que és l'internacionalisme. Ara té una doble vessant. Tenim un drama en relació a que no som totalment capaços d'incorporar, fixeu-vos que no utilitzat el tema integrat, d'incorporar els companys i les companyes que venen d'altres punts del món a treballar amb nosaltres i que encara tenen doncs força dificultats per entendre com funciona el món sindical aquí al nostre país, a Catalunya i no hem estat encara capaços de trencar amb això. Amb els sectors que s'ha trencat amb això i s'han incorporat sindicalment companys i companyes de la resta del món no us podeu imaginar l'efecte de lliurament que hi ha entre aquells companys i les companyes de sobte es troben ben tractats per primera vegada segurament en alguns casos des que van arribar a aquest país de sobte veuen que són un mes o una més de sobte no senten aquell rebut quotidià del racisme que de vegades troben als carrers i per tant són necessàriament una part de la nova classe treballadora i també l'internacionalisme com a resposta fora Ahí parlàvem a Sevilla d'una realitat en la qual si s'acomiada amb un treballador en una determinada empresa allà Sevilla doncs de sobte puguin fer accions de la resta del sindicalisme combatiu a el conjunt d'Europa no us imagineu per una empresa el que suposa que de sobte et una realitat sindical per la qual has acomiadat amb una persona i tens concentracions a 20 o 25 ciutats diferents del conjunt d'Europa no són capaços ningú d'assumir qui ha pres la decisió i entre altres coses perquè per sort o per desgràcia són consumidors dic per sort i per desgràcia i com a consumidors, si bé no és l'alternativa global, també podem fer tota una sèrie d'activitats que en un moment determinat causa por i pànic a les empreses. Ara sí que acabo, i molt simple. No és un tema de perspectiva d'estratègia pel sindicalisme del segle XXI. És molt més senzill. És un tema de necessitat pel conjunt dels treballadors i les treballadores pel segle XXI. Amb la realitat laboral que tenim ara i la que tindrem en els propers 10 o 15 anys, el sindicalisme combatiu o simplement el sindicalisme onés no és un tema ni d'estratègies ni de perspectives, és un tema de necessitat social. Hem conegut una societat en els darrers eh, 50 anys que era fruit d'aquesta expressió de sindicalisme combatiu i, per tant, si sí, ens volem desempeñar de la societat que coneixem ara, l'única alternativa que ja és recuperar aquest sindicalisme alternatiu. Sí. Molt bé. la meva intervenció... Bé, no, no ens coneixem amb el company, però amb, amb el, les conseqüències que m'ha donat al principi, doncs he comença tu, perquè jo crec que ell ens donava un enfoc més general, i la meva intervenció va dirigida enfocant en algun tema concret, i concretament a, a un instrument que està molt denostat, que està molt atacat per part de la patronal, mitjans de comunicació, com és el tema de la vaga, no? i la vaga i instruments complementaris que es poden articular i des d'una perspectiva eh, sociològica, d'acció col·lectiva però també des d'una perspectiva d'economia política no? és a dir, la vaga té efectes econòmics eh, no només amb, amb l'aturada de, la, de la producció sinó també té efectes econòmics en tant que eh, les societats eh, occidentals on hi ha hagut altra conflictivitat laboral i vagues han eh, servit per millorar les condicions de efectes econòmics en la distribució de la renda, per exemple, no? la distribució entre salaris i beneficis empresarials. Llavors, una mica aquestes dimensions de la vaga i altres elements és el que vull introduir amb la presentació per després tractar-ho en el debat. Això, evidentment, una mica connectant amb lo que deia el company està connectat també amb la qüestió de la revitalització sindical, de l'estratègia de revitalització sindical. Ho podem parlar en el debat també, però jo crec que... Eh, és a dir, sí que s'ha de parlar de, de unitat d'acció entre els sindicats, però hem de saber que tenim un problema estructural de model. I, i una mica aprofundint breument amb, amb la qüestió de la possibilitat o no d'utilitzar tots els instruments que dona l'Estat per a intervenir sindicalment, jo sí que crec, des d'una perspectiva anarquista i anarcosindicalista, eh, així la defenso, eh, sí que crec que hi ha un problema de model. I no és un tema que diguem als anarcosindicalistes que les eleccions sindicals eh, són un problema perquè burocratitzen l'acció sindical a l'empresa, perquè legalment tenen uns privilegis els delegats sindicals que no tenen la resta de treballadors, amb el qual és difícil controlar els delegats, no només ho dèiem els eh, narcosindicalistes, d'això, sinó també eh, tots els estudis, que tampoc n'hi ha molts, però almenys els que jo conec, que parlen de revitalització sindical, del sindicalisme, es fonamenten, es centren en la representació sindical a l'empresa, no, no les representacions Elegides. i tots es centren en posar èmfasi en el fet de que la representació sindical ha de ser necessàriament el motor el sindicat de l'empresa és el motor per poder diguem, fer sindicalisme i la militància, evidentment no? tot el contrari del que un model que delegues en un vot a la teva activitat doncs, la teva activitat sindical doncs, representa no? i enllaço, vull dir, aquests estudis no estan fets per anarcosindicalistes precisament està fet per investigadors de sindicats però que detecten ja des de fa 10-15 anys que si volem revitalitzar l'acció sindical hem de revitalitzar per mitjà dels sindicats dit això l'enfoc que donaré de la vaga i d'instruments complementaris on doncs, té una perspectiva radical i anarquista en el sentit radical en el sentit de mètode d'anar a l'arrel, però també de posar el focus de la qüestió on, on crec jo que és rellevant i anarquista també amb una direcció de quins són els objectius de la vaga i quins són aquells eh, valors i, i elements a analitzar per, per tenir en compte la vaga. No? Un exemple, la vaga eh, ben treballada en una empresa és un element per reforçar el suport mútuo i la solidaritat. No? Aquesta línia d'anàlisi jo crec que és convenient. Dit això, parlaré fonamentalment de la vaga com a objectiu, quins objectius tenen les vagues, com a instrument, és a dir, la vaga també és un instrument, i com això es combina amb una estratègia de vaga. No? Parlaré més breument de l'impacte econòmic i social de la vaga que es podria entendre com el cost-benefici de la vaga, pels treballadors i la patronal i ja he comentat breument la qüestió del conflicte social més a llarg termini i l'impacte de la conflictivitat eh, i les en també l'impacte econòmic i social que té en els països avançats però bàsicament em centraré en la qüestió de la vaga amb els seus objectius, els instruments que s'articulen amb la vaga i l'estratègia no? com a objectius des de l'època del sindicalisme revolucionari clàssic de George Sorrell per exemple, i de treballs de Rudolf Rocker, la vaga es pot entendre o es pot mmm, utilitzar amb un objectiu revolucionari, és a dir l'objectiu és fer una vaga general per aturar tots els sectors de l'economia i posar un, en el seu lloc una societat diferent, o sigui construir Digem, pel diguem, pel significatisme revolucionari aquesta societat s'estava ja preparant i d'alguna manera la vaga és el, el punt de trencament pel qual traslladar a eliminar les institucions de la burguesia de l'estadi del capital per una, un sistema social i econòmic diferent però evidentment aquesta no és la perspectiva que avui està en el debat sobre la taula en el debat públic o social nostre i en canvi sí que està la perspectiva d'intervenir en la política econòmica i laboral. Jo crec que d'alguna manera la vaga no és només una mesura de pressió i per tant els sindicats no són des de la perspectiva liberal eh, agents eh, grups de pressió no? que, que diuen els liberals sinó que són agents eh, agents socials i agents eh, polítics també que intervenen a la seva manera intervenen en la política econòmica laboral, no només a nivell macroeconòmic sinó també a nivell de polítiques d'empresa és a dir, els sindicats no tenen capacitat de gestionar amb l'empresari certes certs indicadors, com penses salaris hores de treball, etc, però sí que amb, amb la vaga i amb el programa que porta inclús, que és la plataforma reivindicativa, sí que tenen capacitat d'incidir en les decisions no? I, en, i en la política empresarial llavors des d'aquesta òptica, eh, jo crec que la vaga, pels seus objectius d'intervenció, té tres, tres aspectes. No? Com he dit, la confrontació a nivell d'empresa, a nivell de sector o a l'Estat, o contra l'Estat, diguem, té una perspectiva, contra l'Estat i el govern, no? en el cas de la vaga general, té una perspectiva de pressió econòmica i social. és a dir. L'objectiu, una altra cosa, és que s'aconseguessin més o menys, depèn de quants de, quant sindicats hi participin i com, l'objectiu és exercir una pressió econòmica, però també social, no? de sortir al carrer, etc. La vaga també té l'objectiu de canalitzar els programes econòmics i laborals per mitjà de l'acció directa i la lluita social. És un instrument d'acció directa, la vaga. Una altra cosa que comento més endavant quan parlem de la vessant d'instrument és que l'Estat la limiti i, i evidentment eh, posi totes les traves possibles la, la legislació perquè no es pugui exercir en tota la seva dimensió i per últim o sigui, la vaga canalitza aquesta acció i per últim promou també l'acció col·lectiva i, i la implicació social Alhora de pensar en convocar una vaga evidentment eh, hi ha en una empresa hi ha factors dintre d'una estratègia sindical a tenir en compte i una vaga es convoca en principi perquè tingui èxit i per tant s'ha de fer tot un treball no? en una empresa Llavors, aquest treball d'implicació ja és de per si una dimensió interessant a potenciar i des d'una perspectiva narcosindicalista la vaga combinant tot el que he dit anteriorment, és a dir, que canalitza programes econòmics i laborals i promou l'acció col·lectiva, es planteja evidentment que eh, els treballadors eh, tinguin protagonisme i es pugui caminar de manera progressiva cap a un sistema diferent. És a dir, si nosaltres... Tenim capacitat d'organitzar una vaga, d'organitzar les finances d'una caixa de resistència, de... amb aquesta vaga aconseguir millores d'intervenció econòmica en l'empresa, de fiscalització dels comptes de l'empresa, aconseguir més drets d'informació, per exemple, aprofundir l'anàlisi de com està gestionant l'empresa. Podem fer més vagues, potser per disputar els mitjans de producció en aquella empresa, o per bueno, aconseguir diguem, en un espai de mig llarg termini un canvi social. No? La vaga és una eina que el seu objectiu, des d'aquesta perspectiva, permet aglutinar tant l'acció la, i la implicació dels treballadors per aquest canvi com la canalització d'aquests programes econòmics i laborals. Com a instrument, com he dit, la vaga doncs pot ser laboral eh, i com també comentat el company eh, la, està limitada no només la de solidaritat sinó també el que es, bueno, diu el radal d'aquest llei d'anys 87 el que seria la, la vaga política és a dir, per motius polítics, per exemple per protestar eh, jo què sé perquè hi ha presos polítics a les presons. D Això seria il·legal legalitzar una vaga en aquests termes. No? Està, limitada i, i està limitada, per exemple, en el tema dels preavisos, que és una qüestió, i el tema dels serveis mínims, que és una qüestió fonamental. No? Dificulta, evidentment, el seu impacte i... D'alguna manera afavoreix que l'empresa es pugui preparar per tu, si es pugui preparar per contrarestar aquesta, aquesta acció vaguística. No? I hi ha tota una, proib... una sèrie de prohibicions a la vaga que són precisament i casualment o no, <sum> són precisament les que realment li poden fer mal a l'empresa. Evidentment, una vaga de... clàssica, no? de cessar l'activitat i de manera indefinida, per exemple, i per tant eh, que no es treballi, excepte pues, gent que faci esquirol i tal, li perjudica l'empresa. Però una vegada és una perspectiva més estratègia, estratègica, que pugui ser eh, rotatòria segons eh, diferents dies de la setmana que li pugui fer mal a aquella empresa. O que pugui ser eh, eh, escalonada, és a dir, que es vagin parant diferents sectors de l'empresa per fer-li més mal no? tot el que significa realment fer-li un mal econòmic a una empresa tot això està prohibit no? i també evidentment les vagues estratègiques no? si d'alguna manera es fa una vaga en, en sectors estratègics d'una empresa que obliguen a parar tota la producció això eh, fa molt de mal el cost pel treballadors és mínim però en canvi a eh, la legislació doncs, ho prohibeix i ho castiga no? llavors Evidentment, eh, el paper de l'Estat, no només el franquisme, sinó també actualment, serveix no només per integrar el conflicte social, sinó també per reprimir i, i dificultar l'acció col·lectiva. I amb això em voldria fer un breu apunt, perquè per contra de, del discurs general, no? o, o fins i tot de la realitat que podem viure, el fet de, de que la gràcia de treballadores pugui estar més o menys atomitzada o segmentada, en no, els mercats de treball, etc., no significa que no tingui poder. I, evidentment, aquest poder, per exemple, tornant a l'exemple de vaga estratègica, si tu tens afiliat un grup de treballadors en una part de l'empresa, tu fas molt de mal a aquesta empresa i pots aturar tota la producció. No? Però, en canvi, la legislació el que fa, evidentment, és limitar aquest poder. No? A part de la vaga laboral, quin altre tipus de vaga tenim? Eh, la vaga social, això també podem debatre el concepte, però, per exemple, Rudolf Rocker planteja la qüestió de la vaga social com, amb un exemple us ho aclareixo ràpidament, eh, quan s'estava construint la central nuclear de l'EMOITS, de l'EMOITS al eh, País Basc, hi havia vagues als anys... 70-80, hi havia vagues per aconseguir millores però paral·lelament hi havia sabotatges perquè aquella central nuclear no arribés mai eh, a funcionar i entre unes coses i altres, potser tothom té a l'imaginari que doncs, eh, Gaeta es va carregar a un enginyer, però també hi havia un substrat sindical i social i es feien tipus de vagues i accions a una perspectiva més social, no? S'estava en contra de l'energia nuclear, no? Aquesta idea de, de vaga laboral i social es pot desenvolupar, no? Què passa, per exemple, hauria estat bé, diguem, que, que hi hagués hagut vagues a l'època del boom immobiliari quan eh, s'estaven construint les vivendes amb materials efectuosos i dolents, no? Sí, evidentment es poden aconseguir reivindicacions laborals però també és important que com a treballadors que després comprem un pis doncs no trobem un, un pis mal construït no? doncs aquesta idea una mica de vaga social és el que el que es pot treballar la vaga porta implícita una caixa de resistència quan parlem del cost-benefici de la vaga pels treballadors doncs evidentment si tu tens uns estalvis, una caixa de resistència per poder mantenir aquesta activitat vagística doncs pots fer molta més pressió a les empreses i, i a nivell social la vaga porta associat també piquets que poden ser a l'empresa perquè no hi hagi esquirolatge o poden ser de boicot a altres empreses exemple, els piquets que poden anar pels barris a altres empreses que estiguin treballant quan no, quan no toca no? evidentment la vaga pot portar associat al boicot que vindria a ser eh, una espècie de vaga de consum. Diguem, aquí els conceptes també són... Bueno, es poden utilitzar diversos conceptes, no? però la idea del boicot clàssic és que eh, diguem, no consumeixis eh, en empreses que, bueno, que hi ha un conflicte laboral o que tenen males conscients dels treballadors i tal pot estar promogut per treballadors, pels productors, diguem, com a vaga de consum, o per consumidors. I això també ho connecta amb el tema del label. No? El, el label seria el segell de qualitat que històricament el moviment obrer ha tractat de desenvolupar per establir que aquells productes, aquells serveis, diguem, estan fets amb condicions laborals òptimes i, i amb un contingut bo i no nociu pels consumidors un altre instrument vinculat a la vaga seria el sabotatge que és un mètode econòmic de guerrilla cal que m'extengui massa i que molts cops i també m'agradaria puntualitzar això perquè la propaganda diguem, dels mitjans de comunicació etc no? dels piquets, el sabotatge digital, tal molts cops aquests instruments s'utilitzen com a eina per contrarrestar el que fan les empreses per evitar que es pugui fer vaga per exemple les empreses poden pressionar treballadors perquè vagin a treballar però evidentment si ha hagut un seguitatge en aquella màquina doncs no, no podran treballar no? llavors no és només que diguem, no s'utilitza només pel, per fer un dany econòmic sinó per poder exercir dintre del concepte legal poder exercir el dret a vaga no? i si li afegim la qüestió de la propaganda i la contrapropaganda tindríem una mica eh, tots els elements que van relacionats amb, amb l'eina de la vaga que d'alguna manera és eh, crucial per jo crec que en, en, en el segle XXI també revitalitzar-la eh, en el marc de la revitalització sindical això ens porta al tercer punt d'aquesta part, en d'objectius, d'instruments i d'estratègia, no? L'estratègia és combinar aquests instruments, d'alguna manera. Es pot fer un boicot en un conflicte, es pot, si es pot fer vaga, es fa vaga amb altres, amb altres, amb altres eines, no? I l'estratègia de vaga, evidentment, no, no va només en combinar aquesta caixa d'eines que hi ha, sinó també amb el fet de d'on l'apliques i com, no? La pots aplicar, diguem, a nivell general i, evidentment, t'hauràs de marcar uns objectius a complir, que poden ser els que he dit i, i altres, però la pots aplicar a nivell de territori per influir o incidir eh, socialment en una zona. No? Bé, dit això, passo molt ràpidament a comentar algunes qüestions referides a l'impacte econòmic de la vaga. No? Aquí hi ha un, un tema que jo crec que és important i per això, diguem, quan ens van proposar participar vaig escollir aquest tema, que és que, bueno, ja he vist que ara amb la vaga general del 14 de novembre, eh, que és la que té més repercussió mediàtica la patronal ràpidament ha sortit dient que això és mal per l'economia dolem pels treballadors i tot és mal i peor llavors aquests discursos evidentment també estan sustentats o estan fonamentats amb, doncs amb, amb professionals o tècnics que els hi donen cobertura i que diguem, fan els 10 estudis sobre, sobre quin impacte tindrà la vaga en l'economia, no? que si seran 2.000 milions d'euros, 3.000 milions d'euros, segons uh, la quantitat de gent que, ature, uh, que, que aturi, no? que passi vaga. Um, I, evidentment, aquests discursos calen a la població. I jo he participat en piquets del meu sindicat i, i quan tractes de parlar amb, amb el treballador que vol anar a treballar, doncs estàs reproduint el discurs de la televisió. No? I clar, et quedes com... Bueno, aquestes coses passen i, i evidentment són coses de tenir en compte no? llavors d'alguna manera evidentment no 5 minuts que acabo no solucionarem el tema ni, ni aprofundiré però, però d'alguna manera sí que hem de tenir clar que a l'hora de parlar de, de l'impacte econòmic i del cost que té amb l'economia i del cos que té els treballadors eh, s'han de veure les coses des d'altres perspectives no? Per exemple, com he dit, no? l'impacte econòmic que pot tenir sobre els treballadors eh, una vaga en una empresa es veu amortiguat eh, en la mesura que tens una caixa de resistència. No? Hi ha centrals sindicals, el País Basc, per exemple, L, que té una caixa de resistència molt potent que permet eh, això. No? Hi ha altres sindicats doncs, més petits que poden tenir caixes de resistència per cobrir hm, necessitats de vaguistes en, en moments puntuals clar, evidentment ja queda desmuntat aquest discurs no? és dolent pels treballadors bueno, cuidado. si tu t'organitzes i utilitzes el sindicat com a instrument com... i com a eina eh, pots, evidentment contrarrestar aquest impacte negatiu no? és, dolent... és dolent per l'economia bueno, aquest argument eh, també és molt és molt elàstic no? per dir-ho d'alguna manera és dolent per l'economia per exemple baixar els salaris bueno, des de la prospecta de caina asiana també és dolent per l'economia no? perquè acaba el consum i, i de fet és una mica el que està, el que està pesant no? eh, per qui és més dolent o menys mm, una vaga home si, si agafem dades eh, de les últimes vagues doncs evidentment i agafem la distribució funcional de la renda entre salaris i beneficis, evidentment eh, la caiguda de cotitzacions de la societat social i la caiguda de salaris no percebuts l'impacte és menor en, en la distorsió de la renda que l'impacte que tenen la caiguda dels ingressos empresarials i, i la part de la renda dels beneficis per raó bueno, bastant òbvia no? Llavors, jo crec que aquí tenim un dels arguments pels quals la, la patronal parla d'aquests és dolent, és dolent, és dolent tenen un impacte major. Um, 2.000 milions d'euros, 3.000 milions d'euros de caiguda de, de l'activitat econòmica, un 0,2% del PIB, un 0,3%, és més o menys que el deute extern que, que s'ha de pagar a sí o sí. Bueno, això també és discutible. Bueno, vull dir jo crec que és, és menys, evidentment. Però, però vull dir que és discutible el fet que sigui dolem per l'economia una vaga. No? Bé, eh, breument, volia donar aquestes pinzellades. No? L'impacte que pot tenir una vaga eh, comparat, per exemple, amb, el, amb la inversió improductiva en, en qüestions militars, amb altres qüestions, eh, també s'hauria de valorar. No? Una vaga general pues segurament té, no, té molt menys impacte econòmic que el que s'està destinant per pressupostos generals a activitats improductives. Llavors, tots aquests elements ens han de servir d'alguna manera per també contrarrestar el discurs de que, de que es dolem fer vaga i de que evidentment s'han de buscar altres mesures. La vaga, en conclusió, ja la vaga, jo crec que és un instrument també a revitalitzar que té una multiplicitat de facetes i de d'eines complementàries que la fan un instrument potent en la lluita social del segle XXI i que per tant jo crec que l'hem de reivindicar i hem d'oposar-nos als discursos que tracten d'atacar-la i que tracten de minimitzar-la ja està Bé, doncs doncs es espero que després de tanta estona encara us quedin ganes per, per escoltar-nos a l'Ester i a mi, per després i per després participar. Mm. Va, volia començar plantejant el, o sigui partint del discurs mediàtic que hi ha sobre les sortides en la situació de crisi. Uh, o sigui bàsicament, pràcticament només sentim dos discursos. Un el més dominant és dir. Fa falta que, que l'Estat s'apreti el cinturó, que es paguin tota una sèrie de suposats deutes que té, que s'aconsegueixi eliminar el deute públic, el dèficit públic. D'aquesta manera es crea una estabilitat macroeconòmica en què l'economia podrà créixer i es resoldran els problemes. L'altre, el que es presenta com a únic, pràcticament, discurs alternatiu, és dir no, no, no, no. l'Estat el que ha de fer és injectar diners a l'economia perquè d'aquesta manera hi haurà creixement i serà gràcies a aquest creixement doncs que es podran no només resoldre els problemes que tenim sinó que a més a més l'estat podrà pagar aquests deutes i per tant també anirà tot bé bàsicament els discursos que s'entén són aquests dos que tenen com a comú denominador el creixement eh, bueno, no només el creixement però clarament un comú denominador és el creixement Aleshores, clar, d'entrada pot semblar raonable, perquè està clar que hi ha moltes persones que estan passant, una situació, que estan passant per una situació molt difícil, per manca d'ingressos o una sèrie de serveis, i dius, bueno, si creem activitat econòmica que resolgui la situació d'aquestes persones, doncs clar que sembla que sigui desitjable. No? Uh, ara, si mirem una mica els números, si mirem, el, per exemple, el producte interior brut, que és la mesura, com sabeus mesura ortodoxa que fa servir servici a la riquesa d'un país el producte interior que brut que tenim ara, si no m'equivoco, més o menys el que teníem el 2002. Eh, clar, el 2002 no hi havia percepció social i mediàtica que estiguéssim en una gran crisi, que fos un país molt pobre, que no sé què, ni molt menys. No? Eh, per tant, que, que, que és, que, quin és el canvi real que hi ha hagut? O sigui, no que ara hi hagi menys activitat econòmica que només que el 2002, o que el 2000, o que el 99, eh... No que siguem, per tant, més pobres en aquest sentit, sinó que ha augmentat la desigualtat. I la incertesa, i la sensació d'incertesa, també. Llavors, eh, en què consisteix aquest augment de desigualtat? Bé, hi ha diversos components. N'hi ha un que ara, paulatinament, ha anat succeint, però inexorablement, també des d'abans de la crisi, ha continuat, que és la, la diferència d'ingressos entre o sigui, la diferència entre les rendes del capital i els ingressos directes de la classe treballadora que s'ha anat deteriorant uh, un, un altre que sí que s'ha accelerat clarament que és el que el company de la CNT deia aquests ingressos indirectes via serveis socials aquests sí que han sortit perjudicats mentre altres sectors de la societat segueixen enriquint-se un altre que també s'ha desbocat és l'atur, que és una forma de desigualtat dins de la pròpia classe treballadora de okay. fet Eh, que no vol dir que aquí té treball necessàriament estigui bé perquè pot tenir un problema contrari d'accés de pressió per treballar massa però és una forma de desigualtat que s'ha accentuat i lògicament que està en atur està malament eh, hi ha, hi ha, això en, un, en el context de la de desigualtats que ja existien com per exemple la desigualtat de gènere altres desigualtats que posen un context per aquests, eh, que catalitzen part com, es, eh, com repercuteixen aquestes desigualtats que s'han accentuat Uh, bé, bueno, que per exemple aquest tipus de desigualtat el de gènere clarament ho impregna tot fins i tot els moviments socials no? o sigui, uh, em trobo molt més freqüentment del que o sí sigui, malgrat el que ha comentat l'Isa abans, em trobo molt més freqüentment del que succeiria a l'atzar doncs, amb taules que són bàsicament masculines no? o activitats bàsicament masculines perquè? No, no, no per culpa de ningú però perquè encara existeix aquesta inèrcia impregnada d'alguna manera i uh, o sigui, tot el que hi ha d'aquest problema, aquestes desigualtats. Clar, tot i així, d'entrada, podria semblar, i a la majoria de gent li sembla, eh, perquè és el missatge que s'ha vengut, que el creixement no deixa de ser una sortida, la sortida més realista davant d'això, perquè el creixement significa que tots aquests sectors que estan en mala situació poden augmentar els seus ingressos sense necessitat de totes les dificultats que implica confrontar-se amb uns altres sectors que ja estan en bona posició i que, no, no, i que si l'economia creix no només necessitarien eh, reduir la seva... passar una situació econòmica ben pitjor sinó que a més o menys poden seguir millorant-la no? o sigui que l'entrada del creixement sembla una panacea i sobre aquesta panacea, per exemple, s'ha basat que la, la situació diguem, social econòmica del, del nostre país com de tants països hi hagi hagut des de la transició el que en Martínez Valiera em diu un neocorporativisme, no? que és a dir que existeixen uns sindicats que en a certa mesura majoritaris, que en certa mesura defensa interessos de classe, però sempre s'estaveixen uns pactes socials perquè hi ha un objectiu comú que és el creixement, o Si sigui, els sindicats majoritaris accepten que la redistribució pot tenir uns límits perquè el creixement és més important perquè és el que realment acaba a resoldre els problemes uh, Clar, això podria arribar a semblar raonable en una certa mesura pot haver funcionat però hi ha un problema molt clar que és que cada vegada és menys realista el simple fet d'esperar que realment l'economia tornarà a créixer o en cas que torni a créixer que durant poc temps sí que podria ser com està passant en altres llocs del món que pugui seguir creixent durant gaire temps més no és realista per què? perquè quan, quan pensem en l'economia eh, normalment ens imaginem això, no? Però això no és més una cosa que té un valor simbòlic, que és el valor simbòlic que socialment li hem, li hem donat. En el fons, pel se suposa que serveix l'economia, doncs és, és per això i per això, uh, per exemple. Però això i això són coses materials que estan fetes de plàstic que surt del petroli, d'aigua que surt d'uns acuífers, de paper que surt de fusta, de boscos o de plantacions d'arbres... Uh, clar, tot això és una cosa física que està sumesa a unes regles diferents que a les regles socialment construïdes d'aquesta economia que s'espera que vagi creixent i creixent són les seves pròpies regles que si ara hi ha més consum o més demanda, menys demanda més desequilibri de l'estat o no sé què, dels deute, no sé quantos clar, i, això, i això clarament és obvi per qualsevol persona que ho vulgui veure que té límits o sigui, l'economia, el creixement econòmic fins ara, en gran mesura S'ha basat en recursos no renovables. Recursos no renovables vol dir dilapidar un capital en lloc de tenir uns ingressos. Uh, ha implicat una degradació ambiental que, a més a més de tots els altres perjudicis, va agafant una magnitud que cada vegada comença a interferir, fins i tot amb la, amb la pròpia economia. Uh, o si sigui, Total, que això té límits i cada vegada, clar, sempre quantificar precisament els límits, i quan, quan faran que, la, que el creixement econòmic sigui impossible... És molt difícil, però hi ha una sèrie de motius per pensar que ja estem arribant a aquest punt, ja pràcticament hi som. Uh, uh, con concretament, el recurs que se cita més, uh, més freqüentment en aquest context és el del petroli, que el petroli, que està clar que és un recurs bàsic, és de les principals fonts d'energia, és pràcticament l'única font d'energia de pel transport, que és vital per a l'economia globalitzada actual, uh, i no obstant, no és que s'hagi acabat, ni molt menys, però el petroli fàcil d'extreure sí que pràcticament s'ha acabat és a dir, Estats Units si mirem, des de l'època en què a Texas o així, doncs, doncs, pràcticament el qualsevol que fes un forat sortia un resolí de petroli fins ara que necessiten aquestes supermega instal·lacions allà del golf pèrsic com el que va patar amb el Katrina eh, clar, ha canviat o sigui, el cost energètic d'extreure el petroli als Estats Units ha quintuplicat al llarg del segle XX o sigui, encara deu ser més eh, i a nivell mundial doncs, també, no? Ja, pràcticament no queden recursos fàcils d'extreure i els que, els que queden doncs, estan en zones molt inestables. És a dir, les projeccions que es fa en l'Agència Internacional de l'Energia per trobar alguna manera que sigui possible, no només augmentar, sinó simplement mantenir el consum actual de petroli durant uns quants anys més, es basen en que, en gran mesura, en països com Iraq i sí que són clarament inestables. És a dir, la recepta de seguir creixent... Eh pot ser que ja des d'ara no pugui funcionar, que ja no, no tornem a veure mai més creixement en un país com el nostre. Pot ser que funcioni, si funciona serà durant uh, poc temps i clarament amb una incertesa brutal de context. No? O sigui, això està clar. Per tant, l'opció del creixement no... o sigui, que, és, que és la que ven pràcticament tothom. No és No és realista, hem de buscar altres camins i per tant el que fem aquí els quatre de buscar altres camins, en realitat és el més realista si és que volem alguna solució i no volem simplement anar clarament a pitjor. No? Llavors, per on van, per on poden anar aquestes solucions? N'hi ha una doncs, que fa molts anys que han estat dient els sindicats llibertaris, que ha estat dient l'ecologisme polític el més radical, que és que, és, que considero que és el precedent del moviment pel decreixement, eh, que és... Repartir el treball i la riquesa. Clar, repartir el treball a la i la riquesa a més a més amb un contexte que ha de ser fent allò que avui dia pràcticament ningú podria negar públicament que hauria estatonable que hauria estat raonable fer amb la bombolla immobiliària, que era com que no era sostenible. doncs abans que esclaté, s'havia de desmuntar-lo d'una manera així planificada, consensuada perquè fes el mínim de mal. Doncs clar, aquesta situació de la bombolla immobiliària en el fons és la situació de tota l'economia i per una cosa més, més bàsica que no pas els, les, els pactes econòmics socialment establerts que donen preus i tot això, que és una realitat física que un cop es deteriora en gran pare és irreversible durant segles o mil·lenis amb alguns aspectes milions d'anys. O, sigui o sigui que és una cosa molt seriosa la necessitat de, de decreixer, que això es veu que clarament de, quan parlem de decreixement no volem dir que l'economia ara estigui fent un decreixement. No? Volem dir una cosa diferent, que no és ni crisi ni es col·lapsa, sinó desmuntar d'una manera controlada, de manera que tothom en sortim ben parades i ben parats, i ben parades i ben parats, significa redistribució extrema, o sigui, tot el contrari del que ja s'està fent com a suposada recepta enfront de la crisi, i significa doncs clar control control des de la societat i no des dels òrgans de poder que existeixen ara, que van orientats en una altra direcció, clarament. Uh, llavors com es pot orientar això? En bueno, uh, tot hi ha tota una sèrie d'estratègies de lluita que durant tot el dia s'han estat comentant i no ho afegirí. Uh, ha cosa més, dir que després les doncs, sírà sí que afegirà un projecte, una iniciativa concreta.' Si, si haurà d'afegir necessàriament un canvi també a nivell personal, que això és el que fa que sigui encara més difícil, però, eh, però igualment, necessari i possible totalment perquè hi ha hagut molts canvis culturals no? però sobre d'afegir un canvi cultural que significa renunciar a alguns, a, a alguns caramels no? És a dir, a alguns objectes de consum que ens venen i que ens mantenen lligats amb aquesta societat que ens perjudica d'altres maneres, més subtils eh, perquè no són sostenibles sobretot si no ens preocupem només de la de països com el nostre, sinó de tot el món significa que haurem de, de créixer clarament determinats tipus de consum i, i bé, pel simple fet doncs, de, de poder redimensionar l'economia fins a un nivell que realment pugui persistir indefinidament, de manera físicament realista eh, clar, això és difícil d'altra banda doncs hi ha una altra part més agradable que és que hem de desenvolupar hauríem, estaria molt bé tornar a desenvolupar una capacitat així de solidaritat social que vagi més enllà de les, de les regles del mercat no? i que per tant no es basi en aquest sistema que exigeix creixement i creixement i creixement i que pugui trobar-nos sortides en un moment en què segurament es tornarem més difícils de context. Allò Llavors bé, com a, com a mesures concretes cap a les quals eh, crec, creiem la gent que estem al moviment pel decreixement doncs, que hauríem de caminar, aquí concretament m'han proposat que parlés d'una, que és el repartiment de treball no sóc expert en qüestions laborals o sigui, altres persones a la taula que possiblement podran matitzar segurament, segur que podran matitzar afegir moltes coses però sí que voldria fer una sèrie de punts sobre el repartiment del treball o no? sigui, sí, clar eh, el que ens hem de preguntar és d'entrades amb aquesta transició cap a una economia que realment sigui viable físicament i que a més a més sigui igualitària com evolucionarà el temps de treball, no? és difícil de dir, o sigui, una banda fa falta i fins i tot és desitjable que renunciem a una quantitat de béns superflus i això facilitarà reduir el temps global de treball d'altra banda el fet que tinguem menys petroli perquè no en queda, per exemple així, doncs, segurament que farà reduir la productivitat de determinades formes de treball no? I, i això pot contrarrestar una mica però en qualsevol cas el que està claríssim és que hem de tenir la capacitat de socialment regular el temps de treball perquè si no s'hi van s'hi passa com ara durant la crisi que redueix la necessitat de treball en aquest context econòmic determinat sense que es pugui repartir socialment doncs el resultat lògic és atur i això no i això no, no, no ho volem no? I, i sortir d'aquest atura base de creixement doncs ni volem ni podem allò repartiment de treball doncs clar, repartiment de treball es pot fer de diferents maneres Sí, hi ha tota una sèrie de gradació d'elements doncs, de, que acompanyen aquest repartiment de treball que fan que sigui més o menys desitjables. Clar, les formes més desitjables de repartiment de treball passen per canviar el sistema i que podem on d'anar. No obstant això, es poden donar passes, ara doncs, que crec que és important posar-se, és important treballar com sigui perquè es donin perquè poden començar a lleugir situacions greus amb moltes persones que es deben ara i que s'hi ha de fer alguna cosa i que crec que, no, que una cosa no treu l'altra allò és d'una manera total, no totalment desitjable, diguem, és possible repartir el treball eh, clarament és, en una certa mesura és possible i la prova és que això, en una certa mesura i no de la manera que seria més desitjable més desitjable en altres països s'ha fet moltíssim més que aquí. És aquí en realitat aquí estem a la Cuba. Sí, eh, sé, hi, ha, hi ha un treball així que vaig veure, doncs, que, que és un treball del 2010, no? i per tant no recull els últims les últimes tendències, però que mirava de, de tota la reducció del temps de treball, o sigui, inclouem d'una banda la gent que, es, que, que reduïa 100% del seu temps de treball perquè acaben atur, i d'altra banda doncs, la gent que el reduïa perquè, perquè reduïa la seva jornada efectiva de treball, doncs de la reducció total de temps de treball en diferents països, d'una mostra de 20 i països de l'OCDE, o sigui països dels anomenats rics doncs en quina porció s'havia fet per diferents vies o si sigui, en quina porció s'havia fet a base d'acomiadaments i quina proporció s'havia fet a base de reduir temps de treball efectius, jornades laborals efectives doncs clar, resulta que l'estat espanyol està a l'últim en quant a proporció de reducció per, per jornada laboral és a dir, no és només que no s'hagués no és, no és ja que s'hagués reduït poc per reduir, per reducció de jornada laboral efectiva, sinó que fins i tot s'havia augmentat lleugerament la jornada laboral efectiva. Diguem, això era el cas més extrem dels 20 i tants països. En l'altre extrem trobem, per exemple, casos com Noruega, en què pràcticament o sigui, que en realitat l'activitat s'havia reduït més, el temps de treball total s'havia reduït encara més que l'estat espanyol, però pràcticament el 100% havia estat abans d'algun tipus de redistribució del treball. Uh, clar, per tant, no estem parlant amb una, una certa mesura, en una altra certa mesura, quan més enllà es pot discutir si és utòpic o no, però una certa mesura no estem parlant de res d'utòpic. Uh, clar, és, és ideal com es va fer amb aquests països? Uh, no, clarament. Uh, en Orbega, per exemple, no sé, no sé com es va fer, amb altres països com Alemanya, uh, clar, en, en una gran part doncs, va ser sota control per, per iniciativa dels empresaris, que van regular segons les seves pròpies necessitats i, per tant, en reduccions de salari que vam proporcionar a reduccions de temps de treball. Uh, clar, això no és, lògicament no és ideal, no? Volem, uh, pot ser, -pots possiblement sigui millor que no pas l'atura estructural que s'està creant ara, però lògicament volem anar més enllà i que això sigui gestionat per totes les societats i pels treballadors, no només pels empresaris que els empresaris redueixin aquest guany doncs, que no han parat d'augmentar en els últims anys i que no siguin portant només a la seva reducció salarial. Però bé, bueno, fer que s'hagi fet alguna cosa és una pista. En una altra part, doncs, a molts països, pràcticament tots els països, hi ha hagut una part de programes estatals que han cobert, o sigui, que han facilitat això i que han cobert despeses tant de l'empresa com per evitar part de la reducció salarial. Clar, que això tampoc és ideal perquè va acompanyat així de possiblement al final ha estat per retallades per altres bandes però bé, també és una altra pista doncs, de que el que existeix així d'aquí no és, no és l'únic món possible i que es poden donar passes cap allà no? uh, clar, una altra qüestió és que normalment s'ha fet amb una visió de provisionalitat és a dir, amb la idea que, que l'economia tornaria a créixer que aquests llocs de treball doncs, val, que aquests treballadors temporalment reduirien la seva productivitat però que això seria una inversió a llarg termini perquè després tornarien a ser útils sense necessitat de ser contractes, no sé què eh, clar, i, i el que estem plantejant aquí és que aquesta reducció de temps de treball doncs, passi a ser estructural que és, una, que és un context diferent i això és possible doncs, bueno, fins i tot sense canviar gaire el sistema amb una certa mesura Podria, podria arribar a ser possible perquè bé, una de les coses que ho fa més difícil és que els costos per a les empreses doncs, creixen en relació al nombre de treballadors que tenen no? perquè hi ha una sèrie d'espeses que són fixes per treballadors bastant independentment del nombre d'hores que treballin però en principi, com han proposat així gent com la New Economist Foundation o gent que s'ha dedicat a, a currar-se aquest tema, doncs es podrien aquests tipus de costos, especialment els impositius doncs que ara depèn en funció del nombre de treballadors transformar-los en costos en funció del nombre d'hores i fer altres tipus d'arranjaments doncs que fins i tot afavorissin més treballadors i treballadores encara que siguin menys hores que no pas acomiadaments Clar, a mesura que anem posant tipros que anem pensant, doncs bé, a més a més Intentem que això la societat ho controli, que sigui més persistent, que repercuteixi sobre els guants empresarials i dels inversors i no només dels treballadors i treballadores. Clar, lògicament estem parlant més d'avançar cap a un canvi sistèmic que és totalment necessari i que és, i que és difícil, també. O sigui, d'entrada, si això són mesures isolades, sense fer canvis més grans doncs és cert que el que ràpidament ens diran doncs això, que això empitjori la competitivitat i llavors l'economia es col·lapsa però la competitivitat internacional no sé què i aquí posa sobre la taula un dos elements que han d'atacar que és la, el, que, bueno, el que crec que molt encert fa uns quants anys atacava el moviment antiglobalització que és la, la globalització neoliberal no? que el que ha fet és treure tot un seguit de regulacions augmentar la permeabilitat al flux de capitals i de mercaderies doncs que això estableixen doncs, com un corser enfront de qualsevol tipus de decisió que es pugui prendre de manera democràtica o semidemocràtica, doncs que vés en una altra direcció. I bé, així, na... així la cosa es va complicar, però és que és una via que hem d'avançar cap a un canvi sistèmic. No? A Llavors, dintre d'aquesta filosofia de canvi, bé, amb, amb, amb, amb el camp del... Volia afegir també pel que fa al temps de treball, doncs, que no només és important per la qüestió doncs, com a mesura contra l'atur, sinó perquè també és una eina que pot facilitar un millor repartiment del treball no quantificat a les estadístiques econòmiques. No? És a dir, tot i que el repartiment del treball quantificat a les estadístiques econòmiques doncs, no sigui ni condició necessària ni suficient perquè la resta del treball doncs, que repercuteix, que encara repercuteix principalment en el, en el sector femení, del gènere femení de la societat, doncs reparteixi, està clar que és... Uh, és un impediment o una excusa el fet doncs, del tipus de jornades de vols que existeixen ara i que sense això doncs, també ho pot facilitar més no? mm. bueno, això com deia, m'he centrat en el repartiment de treball perquè hi hauria més mesures Allò, per avançar cap a això doncs, clar, es podrien fer moltes coses ja he comentat abans que s'han comentat molt, que s'han dit moltíssimes i em podrien sortir moltíssimes però bé, ara volia bueno, ara doncs, passaré també la paraula amb una altra companya del, del grup de de decreixement que es va formar a l'acampada del 15M d'aquí Barcelona, que és l'Ester, no? que comentarà també una iniciativa concreta que s'està impulsant des d'aquest col·lectiu. Sí. No sí. doncs, bueno, la la iniciativa que, que volia impulsar des de l'assemblea de decreixement del, de, del 15M d'aquí a Barcelona és... És una cosa que ja ha sortit aquí moltes vegades durant aquest matí i això m'alega el al món i és una cosa que anava en la línia del que l'Aïs la, ha dit i que he sentit diverses vegades, que és eh, tractar de veure com es pot gestionar i vehicular una vaga de consum efectiva. Clar, eh, això passa per... Eh, nosaltres vam pensar en això... a Eh, arran d'organitzar un, un dia sense compres l'any passat va organitzar el dia sense compres que és un dia que ja està estipulat que és un dia del non-buying day en teoria eh, internacionalment durant aquell dia s'intenta no comprar res i organitzant aquell dia ens vam donar que no és, no és suficient en un sol dia sense compres sinó que hauríem si volem eh, incidir amb aquest canvi del que parlava el Salva que hauria de ser un canvi de sistema clarament hauria de ser una, una, un no consumir o un consumir d'una manera diferent, ara després si voleu ja parlem d'això, durant molt de temps, no només durant un dia, fins i tot fins que realment el sistema cedís i es trenqués, a si no agradaria, però bé, això de tot parlem. Eh, aquest, aquesta proposta nosaltres eh, el que vam fer va ser primer parlar nosaltres, aviam si això podia ser viable i després plantejar-ho en altres, en trobades o en reunions com aquestes. Eh, primer es va plantejar en unes jornades d'agroeconomia que van haver-hi a Can Decreix però... eh, i després es va plantejar en un encontre de, de col·lectius que treballen pel decreixement i amb el que hem recollit d'allà, volia plantejar-vos a vosaltres també aquesta idea o aquest projecte eh, també aprofitant que tenim aquí a, tota, a tot de gent relacionada amb els sindicats perquè penso que és una qüestió que tal com aquí s'ha dit hauria d'anar també de la mà d'una vaga més tradicional o més simplement laboral i més en la línia d'una vaga social que és el que s'està parlant. No? Llavors, coses que es van dir en aquests, en aquests altres encontres sobre com podria ser o què hauria de ser una vaga de consum doncs en un primer moment nosaltres ens vam plantejar com una vaga de consum contra les multinacionals o contra les transnacionals pensant en empreses que tenen un volum de beneficis molt alt, que fan servir tot, eh, tot, tot, eh, tot de recursos no renovables com deia el Salva, per transportar tot de eh, productes d'un lloc del món a un altre, però després també va sortir la idea que no necessàriament havia de ser només contra l'estat nacional, sinó, sinó més bé, una, bueno, ha sortit diverses vegades una vaga de consum com una eina de transformació. No? Com una eina de transformació no hi ha contra alguna cosa, sinó de transformació i la nostra manera de participar en aquesta societat que a nosaltres només ens veu o bàsicament només li servim com a treballadors i com a consumidors. No? És una mica descentralitzar això que deia ara, a, a, a, al mercat, treure el mercat, treure'l de dintre del centre de, de, de la nostra societat i posar-hi doncs, les necessitats vitals, la vida, la sostenibilitat. Bé, llavors coses que van sortir en aquestes, en aquestes jornades i que m'agradaria comentar-les aquí i després si surten al debat, doncs bé, que, que surtin com hauria de ser una vaga de consum. En un primer lloc, sortia doncs, que una vaga de consum hauria de ser una cosa flexible i descentralitzada, que no, que no ha de ser... Eh, I, a més a més, eh, hauria de ser... Eh, no, és a dir, tothom no tindria perquè què començar ni acabar ni manifestar-se en vaga de consum al mateix temps, sinó que hauria de ser una cosa que, en un moment donat, una persona, un col·lectiu, pugui decidir sumar-se a una vaga de consum que sí que hauria de tenir un caràcter si no hi definit, com a mínim suficientment sostingut. Això sí. Després de ser una gaga col·lectiva assumant agents, és a dir, no una cosa de cadascú i cadascuna, que també, sinó una, i no només una qüestió de l'assemblea de creixement del 15M, sinó una qüestió doncs, de, de, bueno, un, un, de... de unir o d'intentar aglutinar diferents col·lectius que estan treballant en altres sectors com el sindicat, com eh, les associacions dels de, de, ateneus populars o els ecologistes o tot de col·lectius que estarien disposats o a impulsar aquesta vaga de consum més enllà d'un nivell eh, purament individual. Després hauria de ser una vaga que, que, eh, que traspassés fronteres, que no es quedes aquí i que pogués, de, de la mateixa manera que això us he parlat aquí, arribar fora de les nostres fronteres perquè és, és una, la situació que els mercats ocupen el centre de la societat eh, i de tot, és una situació que no patim nosaltres només, sinó tothom. I, la, i el fet de que som tractats moltes vegades purament com a consumidors és una qüestió que no ens passa a nosaltres aquí només, sinó a, a, a molts altres països. No? Llavors fer-ho extensiu i a més a més més, aprofitar totes les eines que tenim ara, que havíem dit que és el 2.0, no? totes les eines que tenim perquè una cosa que pugui sortir aquí es pugui fer extensiva a, a molts llocs del món en un temps relativament petit avui dia. No? Després hauria de ser una, una vaga i nosaltres l'havíem imaginat una vaga donc això que, que fos sumativa que tu poguessis en un moment determinat afegir a la vaga en qualsevol moment. En aquest sentit havíem ideat o havíem imaginat una plataforma que la no sabem quina és en la qual perquè tot això està encara per, estem, estem aquí i de fet tot això són propostes per a vosaltres i bueno, per parlar-ne. A eh, mi m'imagina una plataforma en la qual es pogués anar comptabilitzant o la, les persones o els col·lectius que vulguessin sumar-se a, a una vaga de consum o a la vaga de consum poguessin anar sumant. És a dir, no, no que tots no comencem a i cadascú us pot apuntar o, o, o declarar-se en vaga de consum en el moment que vulgui. Hauria de ser també, però, una vaga i és el que passa moltes vegades no? que és, és molt difícil visibilitzar doncs no, si és difícil visibilitzar doncs feines que tothom sabem que són conscients que s'estan fent no? perquè, però com no tenen una, una repercussió econòmica o no tenen un, un intercanvi monetari, doncs sembla que no comptin per a res, doncs imagineu el fet de, un fet de consumir i no només un producte sinó perquè de vegades estaríem parlant també de, de, de consumir o serveis no només béns i productes, no? Llavors, com es visibilitza tot això? Tots tampoc ho sabem. Eh, la qüestió era mirar a veure com podia fer que això fos visible a la societat, no? Si, si a través que, que, que hi hagués una mena de distintiu o alguna mena de... Bueno, de per utilitzar un, un llenguatge així més publicitari de logo, de lema, de que fes visible el fet de que tu estàs fent vaga de consum o també eh, afegint-hi altres sectors eh, que jo penso que també són molt importants com és, per exemple el sort, tot, tot, tot el que té a veure amb l'art no? eh, a través de manifest, manifestacions artístiques o a través d'altres tipus de manifestacions que fos visible que, ha, que existeix aquesta vaga de consum que, i que hi ha gent que està adherida a aquesta vaga de consum que s'està fent efectivamente i per últim hauries d'una vaga de, de consum que fos, que fos sostenible en el temps no? que una persona que estigués fent vaga de consum o un col·lectiu o no fos una persona que estigués patint perquè si no seria una cosa eh, que s'hauria d'acabar ràpid i sí sinó que fos sostenible en el temps i per això hauria de ser eh, hauria de ser mínimament còmoda de seguir. Em refereix al mínimament còmoda que no vull que lagent bueno, nosaltres no ens imaginàvem deixar de consumir coses en absolut coses necessàries, sinó també canviant el model de consum. Si és que hem de consumir coses perquè ens han d'alimentar, bés han de vestir, doncs intentat fer-ho d'unes altres maneres. Aquí havím introduït una mica la idea de serveis mínims. Fent, fent, no? donant davant a, a la gent de, no? que estan proposant vagues de, de consum més laborals. Llavors, aquests serveis mínims anirien en el, en el, en el sentit de si, és, si, ha, clar, si has de comprar una determinada cosa fixa't on la compres i com la compres i a qui la compres. No? I també de promoure tot tipus d'iniciatives que no tenen a veure amb, ni amb la moneda tradicional que també s'ha dit aquí abans és a dir, amb l'euro, sinó amb altres alternatives que ja existeixen amb xarxes d'intercanvi que ja existeixen amb cooperatives de consum que ja existeixen utilitzar tots aquests eh, eh, tots aquests recursos que ja existeixen per perquè la vaga de consum pugui ser sostenible en el temps i ja està jo no volia dir molta cosa més només volia animar-vos a participar ara en el debat, si sí, bueno, ja queden poca gent però bueno, si sí, surt debat i, i rei i i jo d'aquí, si no us importa, sí que m'enduré, si es parla d'això, una mica les impressions que, que surtin. No? I ja sí, moltes gràcies a vosaltres i, I, bueno, i a vosaltres. I si algú vol fer generar una mica de debat o ja sé què és part, però bueno, si algú alguna pregunta a fer, o sí. un aclariment. Sí. jo és que no m'entenc això del repartiment del treball llavors no, no toquem aquesta classe precitària que viu de les vendes i de la nostra sí. explotació sí, totalment, repartiment del treball i de la riquesa de però acabaríem llavors amb el model actual d'empresari i treballador jo crec que cap aquí és cap on hem d'anar sí. seria un pas previ no? ah, no. sí, o sigui o sigui amb aquest repartiment del treball i de riquesa doncs, que acabem un estat sense eh? totalment autogestionari doncs val, tant pel que fa el repartiment de la riquesa com pel repartiment del treball podem començar a intentar esgarrapar passes perquè per tant, no? ara m'he centrat en el repartiment del treball que és el que havia eh, quedat que parlaria, però igualment m'hauria repartiment... pogut centrar al repartiment de la riquesa i parlar només d'esgarrapar d'intentar esgarrapar beneficis els empresaris i els inversors fins que arribin a desaparèixer no? Vaja, és que ja m'havia quedat només sí. amb, amb això del repartiment del treball Sí, sí Llavors... mm -hmm. Una cosa que li volia preguntar, el tema de, de la vaga general, i és que ja comentat que jo em trobo que quan vas a les botigues i, i, i els dic que, que, que hauríem de fent que facin vaga, que per molta gent no té esper, no esperances que això serveixi per al tema de vaga general que està més centralitzada a una acció contra el govern i canviar llei, lleis, no tant un conflicte a l'empresa i pensen que no no tenen penses en què serveixi de res, perquè pensen que el en té la absoluta i, i seguirà fent el que fent i per això no, pensen que perden un dia de sou que no, no ho veuen i no sé com donar-los l'esperança o en, que pensin que, que, és, que és útil encara que no es faci i encara que no vagi seguit de, del dia següent d'una derogació d'una llei perquè pensin que està servint d'alguna cosa i que no estan fent una cosa que no serveix per res, com una manifestació i el dia segon t'oblides i ja està i això, no sé què penseu com es pot articular un argumentari per reconvencer la gent que és útil encara que no que no, que no hi ha una resposta política directa i també com, com tractar de maximitzar a, a aquesta una vaga general el rellit polític que, que es treu de, de la vaga Bona nit. Si no, jo, jo contestaré bueno, contesto. Um, a veure, jo crec que és complicat el, o sigui, el que tu planteges és que precisament no, molta gent pensa Joder, perdré 80 euros o el que perdi del dia de treball clar, si va una mica connecto amb el que havia dit no? organitzativament hi ha una situació d'habilitat de objectiva si es planteja una vaga general en una caixa de resistència i que les organitzacions on estan afiliats entenc que parles de treballadors no? de... Um... poden cobrir aquesta merma de, de salaris sí que d'alguna manera pot, es pot compensar això si no, la situació d'habilitat de provoca la reacció individualista no? i el dir, hòstia i a més, quan m'estan criant sindicats que no em sento representats per ells i els alternatius no els conec de res parlo en termes generals vale? llavors clar, en aquest sentit argumentar la utilitat de la vaga una mica tornant al que havia plantejat eh, és complicat però jo crec que s'ha d'anar una mica amb, amb la idea de que, de que és un, un esforç que s'ha de fer per d'alguna manera revertir una situació, que l'objectiu no és potser al curt termini, la derogació d'una llei concreta, però sí el, el resistir es vèncer. No? Recordo un, un disc de, dels Spirits, crec que. Era. Resistir és vèncer. Bueno, resistir, en aquest sentit, ho és. I, i en, et podria parlar d'algun conflicte laboral concret on, on resistir significa que et baixin molt menys el salari del que te l'anaven a deixar per exemple. No? El que passa és que, clar, tots aquests arguments els hi pots donar a gent que tingui un mínim de, de contacte amb aquestes històries. No? És complicat. No? No puc donar la resposta, tampoc. Jo. Millor. Agafant la seva intervenció o prenent la resposta de la seva intervenció. Evidentment, no amb tothom en una discussió no amb tothom en una discussió pots mantenir eh, el mateix nivell d'explicació. I haurà amb algú que et vindrà a provocar directament, ni perdre el temps. Vull dir, o marxes o li baixes la persiana. No és història, ni perdre el temps. Perdre el temps. Entre altres coses, perquè el discurs aquest de la llibertat individual, el que trenca és amb un principi democràtic, que si la majoria de treballadors i treballadors han decidit vaga, s'aprova allò que ha decidit la majoria. Perquè la resta de l'any hem de suportar que el que han decidit una minoria o ens ho imposin a la majoria. Suporat això, que ens trobem aquell cafre o aquella cafre que existeixen, hem de ser pacients, també. Evidentment, no hem d'anar amb el discurs inicial, amb un company o una companya de la qual no coneixem la seva situació, però no ens està parlant en termes de confrontació i de violència, la seva eh, desesperació davant de la situació perquè ha conegut la, traï la traïció de les direccions dels sindicats majoritaris perquè potser el van deixar sol en un conflicte perquè potser ser una situació familiar, econòmica o personal molt complicada això ens porta a reduir el discurs? No el primer que farem és un decàleg molt simple de què ha estat la història d'aquest país i amb un simple recordatori de que aquells drets dels quals hem gaudit els treballadors i les treballadores són fruit de processos de mobilitzacions com a mínim generarem un element de dubte. Evidentment la segona resposta que donarà és que això forma part del passat però ja no forma part del present que això passava abans, que sí, que sí, que sí ja no, no ho discutirà. Llavors segurament haurem d'anar a exemples dels darrers anys en els quals hi ha hagut lluita de treballadors i treballadores i no vegades generals, sinó fins i tot expressions a nivell d'empresa que han aconsegut victòries, victòries molt parcials victòries molt parcials segurament de caràcter econòmic, però victòries i després també hi ha un altre element que és de compromís personal. Hi ha hagut una decisió clara d'apostar per confrontar el que són les retallades que estem patint el conjunt de la societat o com a mínim els treballadors i les treballadores davant de polítiques determinades d'un govern. I tu com a persona, com a treballador, treballadora, com a ciutadà, t'has de posicionar. I t'has de posicionar l'acceptació que suposa que el dia anava a treballar i per tant el compromís en no fer res per respondre a la mesura o t'has de comportar com una persona que és conscient del que està passant a la seva societat, del que està passant a la seva vida, i dir que vol prendre eh, postura davant de la mateixa. Per tant, és sí un nivell mínim de compromís, de la mateixa man manera que en el quotidià, en el dia a dia, mantenim unes regles no escrites de comportament, que és que no ens trepitgem, que en a entres al metro o al tren i gairebé trepitgen, que no ens insultem, que a vegades que ens insultem, els llars de vaga general també que hi hagi ha aquest si sí el que són les traïcions del moviment obrer i el moviment sindical quan s'expressa perquè semblaria únicament que les traïcions s'exigeixen quan és submissió a una cultura o com a més existència d'una legalitat però hi ha un altre tipus de, de, de, de traïcions que són les del moviment obrer i el moviment sindical que també s'ha de respectar i el darrer és també una qüestió de, que preguntava de ràdits polítics de doncs jo el que tinc molt clar és que les vagas és el millor moment per solo per desgràcia per poder confrontar la política mai, o més ben dit en l'interval que va de la vaga o de la preparació de la vaga, de la discussió de la vaga trobes tantes converses tan interessants amb companys i companyes sobre com funciona la societat sobre com hem de lluitar per transformar la societat i sobre quins mecanismes històrics ens hem dotat per canviar-la mai, mai, mai i fins i tot, i és expressió de, la de les darreres vagas, encara que ens poden trasar allà que la vaga està derrotada abans de que comenci, mesos abans, setmanes abans en quan el convoca la hora que comença la vaga, jo no he tingut mai tanta sensació de victòria parcial, encara que molt minvada, que quan ens hem trobat a plaça Catalunya els darrers anys o quan hem tingut una expressió de mobilitzacions sense precedents els darrers anys en una expressió quantitativa. Llavors jo crec que això també ho hem de rentabilitat sobre la potencialitat. Però sobretot en un moment que encara reusem aquell discurs de la gent no es mobilitza, la gent no participa, la gent no vol buitar. Doncs amb totes les dificultats que hi ha hagut en el darrer període, sobretot de desocupació i de precarietat, no han aconseguit encara que les vagues, ni tan sols posant el que s'ha de posar damunt de la taula per part de les direccions de comissions UGT, hagin estat en un fracàs. No ho han estat. Entre altres coses, que hi ha hagut un afegitó que han estat també els nous moviments socials, que molts fins i tot ho veiem d'una manera molt crítica, molt escèptica, que han aportat aquesta participació. Els piquets de la darrera vegada general a Barcelona, ciutat, eren fonamentalment dels sindicats alternatius i de nous moviments socials. No eren, com havia estat en el passat, de sindicats majoritaris. Llavors això ens dona com a mínim una possibilitat d'expressar en el terreny més polític aquell dia el que és al final un programa no únicament de mínims, sinó un programa de màxims. Que també voldria indica una cosa que he tingut una mica de temps per reflexionar, perquè m'ha preguntat uh, això, però jo crec que és una mica entroncant els que hi ha els Companys del Creixement, jo crec que és una mica el, la cultura, dir, la, el control social, és a dir, agafar el tema no donar una perspectiva immediata, sinó si pensem o reflexionem en, el, en els anys 30, què va fer, perquè ser perquè un de cada dos catalans era afiliat a la CNT? prácticamente, ¿cómo era? 400.000 o gairebé, ¿no? Depende de, Depen de però en la época. Depende de la época, pero en la máxima... Sí. Porque íbamos formar una xarxa brutal, había escuelas naturistas, había ateneus, había cooperativas de, de consum y, hasta que había vagas de juguete. Es decir, la, la policía no se atrevia a entrar... En, a desnonar la gent perquè tenia un conflicte gran. Llavors hi havia una xarxa de suport mutu bastant evident que feia que si una persona es sortia de la línia immediatament li fotien un calbot. No en el lloc de treball, sinó directament en el seu propi barri. És a dir, no es podia sortir de la línia. Llavors no, no era com ara que de seguida et, et parlen una cosa d'una vegada de consum, parlen, és com una cosa exògena, sinó que d'alguna manera formava un tot més o menys integral. L'esport també, l'esport era vist com una cosa saludable, una, un vehicle, una, això de vehicle polític era les olimpiades populars, que es van fer contra les olimpiades feixistes, no les olimpiades populars, una cosa que ara és vist com una cosa mercantilista. No? I llavors jo crec que el que va passar a la transició és una mica la que va transaccionar l'esquerra, la cultura, tot això. El famós o todos o ningú. allò de la vaga de la força, no? que quan acomiaden un treballador del Baix Llobregat es posa en vaga i quan la l'empresa diu, eh, us envia una carta i readmetem a tothom a canvi de que ens carreguem els, els capdits d'aquesta vaga. I la gent fot la carta sobre la taula i diu pam, pam, pam, o todos o ningú". Això és el que el, realment l'esquerra va, va transaccionar els pactes de la Moncloa, realment això. Llavors jo crec que el que hem de fer és, perquè ni t'arribin a fer la pregunta, perquè sentin vergonya aliena, és construir tot això. És una mica el que van fer una mica els romans, els romans no? dir, quan Aníbal estava a les portes de Roma, van, van, van agafar-los pel darrere, hem d'agafar-los pel darrere, guarda, per la creació de contraestructures que fa llavors el, boti, el botiguer el treballador que sàpiga que surt de línia doncs és censurat immediatament, immediatament no? si vas a l'escola i això t'esculpen eh, si ningú et dirigeix la paraula si no et xuta res doncs, evidentment et fan el buit doncs tu ja saps què has de fer perquè les piles la coacció moral Sí. un apunt bueno, volia fer un, un punt ràpid broma, el que el vot també els morcianos de la FAI van sí, la... <laughs> participaven sí, la... al tema i dos apunts molt ràpids si estem parlant d'un piquet eh, localitzat territorialment jo crec que lo lògic és que es vagi prèviament a la vaga i en forma, és superimportant perquè aquí pots Sí, si tu treballes socialment en un barri, doncs et pots informar. I perquè hi hagi poc impacte econòmic, estratègia de vaga. Si es tallen totes les comunicacions i la gent no pot anar a treballar, no et poden descontar el dia de sou, però no vas a treballar. Vale? Estratègia de vaga. Jo, jo volia dir una cosa sobre el que has comentat ara, bueno, que sembla... Tampoc és que sigui esperant el tema, però sembla que hi ha bastanta evidència que ha fet els estímuls positius funcionen millor que els negatius. No. Són més eficaços, no? És a dir, que igual es poden buscar alternatives al calbot que vagin més, més, més, més, diguem, de premiar socialment i fer les coses en la línia que ens agradaria o que és més solidària que no passa l'altre, no? Però bé, bueno, no, és que, és, una, és que no és una qüestió real, no? Com es plantegen aquestes coses, és per la via positiva o negatiu, encara que pugui ser molt subtil. I. i no... masculí, eh? Perdó. Sí. Molt masculí aquesta vida, eh? Les dones no van donar caurts, però... <ríe> sí que era un caurts. Des d'aquesta, de primer, felicitar-vos a tots, perquè heu fet un gran esforç i en meravella eh, la reflexió fruit d'un estudi històric i d'un anàlisi de la situació actual. Heu repart les, les dues coses. Jo voldria saber l'opinió que teniu sobre el Teletarall, per exemple, que és un sector productiu que no participa en assemblees, que a la seva feina és a casa, a l'ordinador i tal i qual, i que per tant no té la cultura de les assemblees. Seran en tot cas assemblees virtuals, si hi ha una assemblea donc eh, d'altra banda ja, i això ja, ja és una, una, una qüestió meva però bé, jo plantejo i si entret no a dir-ho a eh, sembla que pel eh, tema de la mobilitat dels treballadors i pel que també es diu de que avui tenim feines i demà no la podem tenir és a dir, avui som uns treballants i demà podem estar a l'atur mm, hi ha altres sectors eh, que, que mai tindrem no, som, no sé, les ames de casa les que cuiden els vells a casa, etc no seria convenient i això és una, una pregunta, canviar la noció de treballador per la de ciutadà. I més, jo estic d'acord, jo jo jo apoyo molt el tema de la vaga social, més que una vaga laboral, és una vaga social. Aquí volem canviar un sistema que ens afecta a treballadors, a no treballadors, als ve, als vells, als, als menys i, i a tot els, no? Vull dir, jo crec que és més d'una vaga social i és el que s'ha d'agradar. I en que entro amb que aquelles, però jo comprem això, l'edat. Vull dir que si les persones s'ha d'agradar, escolta'm, és que no és per, per, per salari, no és, és una vaga social, i més per l'educació dels teus nens. És un... Fi, I aquí hi el, el tema de les retallades. És perquè quan vagis a l'hospital no tinguis que estar 10 hores esperant urgències perquè no hi ha un llit lliure. Sí, t'atenen sí que tenen però el capte no està privat, Tenen condicional, no, perquè les assemblees, les gestores també, també sabria molt de parlar, perquè les assemblees de treballador, eh, que jo també m'he pitupat unes quantes i tenen els seus pro i contras, eh? Eh, eh? no hi ha molt els barrets, que sé, però va. Bueno, Això està. Sí, sí. El primer el tema és de treball. Evidentment és una expressió màxima, no únicament de la precarietat, que no ha de ser sempre una expressió de precarietat, sinó una expressió de l'aïllament del treballador a treballadora. Quan ja no veus com al teu costat pateixen com tu, quan no pots ni comprovar quin és el nivell de feina d'aquells que comparteixen la mateixa activitat i quan fins i tot deixes de construir un antagonisme en relació a empresa, i treball. Per què? Perquè tu ja el que comences a interioritzar és una noció de tant faig jo, tant tindré. Com si no hi hagués cap tipus d'antagonisme i cap tipus d'explotació. Sobre canviar la noció de treballador per la de ciutadà en un context de vaga, per mi són dos conceptes totalment diferents. Primer, perquè es manté encara una relació desigual entre capital i treball. Llavors, per mi, el senyor Botins... Des d'un punt de vista legal és un ciutadà, però evidentment mai serà un treballador, absolutament mai, no viu del seu treball. Viu per una part del treball dels altres treballadors i treballadores i per una altra part també viu d'allò que ens roba a través de la seva activitat empresarial. Llavors es fa necessari que tinguem una discussió si encara es manté aquest antagonisme de societat de classes per una part i de societats en la qual els treballadors i les treballadores no únicament existeixen si no són la majoria. Una altra cosa és per suposat que aquell concepte d'inici del segle XX de proletariat acabat i majoria a febril s'ha transformat moltíssim. Però una cosa és el concepte de proletariat febril i una altra cosa és l'antagonisme entre aquells i aquelles que cada matí ens aixequem per poder nos guanyar la vida i que únicament poder viure si venem la nostra força de treball o com a mínim treballem, perquè ho fem per exemple a cooperatives per on de treballar, i aquells i aquelles que no viuen o no necessiten el treball per viure no... i aquests són ciutadans és un debat això sí. No? Sí. Jo, jo entenc això i, i per mi el botell és un fill de puta Tens ni ciutadà, ni res, no? no, no, és un, però, és un eh? és ciutadà sí, sí, sí. és un ciutadà sí, sí però a veure eh, també s'ha canviat molt la noció d'empresari de, de, a veure, a veure l'empresari i, i, i, i, i això els treballadors autònoms vull dir, escolta'm un autónomo, lo no treballador autonom tot no comencem, no, des que monta un bar, el que monta una petita botiga, diguem no aquí, que és es, que un explotador. No defenso, no defenso, que és que mateix. lo que estic reconeixant és es lo... es el món capitalista, eh? ¿Eh? Bien, bien. Y, entonces, si, si anem, siempre anem que el treballador eh, si no tanquem aquest sistema, si no treballem en aquest sistema, sempre serem un obres explotats pel capital. Doncs estem d'acord amb la conclusió final, que és que estàs en contra del sistema capitalista. Exacte. I el sistema capitalista, la seva naturalesa, el que es basa és que ja qui viu la feina dels altres, que són els treballadors i les treballadores, i qui viu sense necessitat de treballar fonamentalment de l'explotació o de l'acumulació sí. de riqueus dels seus avantpassats. Posaves l'exemple de l'autònom? Doncs jo no sempre tinc un element d'empatia pels autònoms, tinc un element absolut d'empatia per qui em posa el cafè, que és un autònom o una autònoma, en un bar que sé que és un auto explotat, que li costa arribar a final de mes, que té que viure de la ultraexplotació del sistema perquè davant d'una cafeteria on sap que hi ha sous de 400 euros i, per tant, genera amb mi una realitat de treballador. Però amb l'autònoma o autònoma, com s'ha donat en la darrera etapa de creixement econòmic i, sobretot, del boom immobiliari, que ell, en autònom, té tres o quatre subcontratats, va amb un mòbil i la seva feina al final és contractar i posar força de treball a disposició de tercers, com que no tinc cap tipus de simpatia, absolutament cap. Al revés, tinc un antagonisme d'interessos. Llavors, si volem acabar amb el capitalisme, el primer que hem de fer és situar les contradicions del capitalisme. Això vol dir que a mi ens separarà en una convocatòria de vaga algú que em vulgui dir que és una vaga ciutadana o que és una vaga eh, de treballadors? No. Però no vull de fugir del que crec que és l'essència del conflicte. La segona part, eh, la qüestió de vaga laboral o, o vaga social. Les vagues generals, des del sindicalisme combatiu, mai s'han vist com vagues que tinguessin una naturalesa única i exclusivament laboral. Mai. La història del sindicalisme, el que plasma sobretot és que les vagues generals són vagues de caràcter social. Per tant, el que hem de fer és eliminar aquell espai de temps de 20 o 25 anys on fins i tot, darrere de vagues que formalment es presentaven com generals, se'ns insistia per les direcció d'algun sindical que allò era única i exclusivament una vaga de caràcter laboral, que no tenia cap eh, element polític, que a més no tenia un element d'antagonisme amb d'altres, sinó amb unes mesures polítiques concretes. No, no. Les vagues generals sempre han estat vagues socials i el que volem, a més, és portar a la societat, encara si fos més possible, aquell antagonisme, que encara que es visualitzi com una vaga de caràcter laboral, evidentment es tracta d'una vaga de caràcter social i més enllà de tot això jo puc coincidir que l'essencial serà l'expressió laboral perquè al final podem veure tota una sèrie de mitjans que ens aniran molt bé i que hem de reforçar i de recuperar la solidaritat, el suport mutu les activitats més enllà de les empreses, societats limitades societats renòmines, a través del cooperativisme però no hi de dos o ens plantegem una qüestió d'antagonisme clar entre capital i treball, o aquesta societat no la canviem. No la canviem. Jo participo d'una cooperativa, Soc soci treballador d'una cooperativa. Per tant, participo al cooperativisme, però també tinc molt clar que sóc un autoexplotat per una banda i que vist en una societat on la majoria de treballadors i treballadores no poden iniciar sense més un procés cooperatiu i que a més que no poden iniciar-lo, si idealment s'inicies, no ens farien un lliurement del poder polític ni del poder econòmic. Això s'ha de crear, s'ha de generar, s'ha de créixer el moviment cooperatiu, però en moment determinat ens hem de plantejar que no hi ha alternativa dintre del sistema capitalista, si no busquem el trencament mateix. Bé, bueno, jo estic pràcticament d'acord amb el que ha ell i, i només igual comentant la intervenció que ha ell i amb el tema del bar i tal, és que per entendre la, la lluita de classes del segle XXI s'ha d'entendre els mecanismes de dominació i d'explotació en cascada que es donen, no? És a dir, que des de... Si comencem per dalt, cap a baix, doncs el capital financer té capacitat de... de pressionar sobre el capital productiu, i el capital productiu pressiona sobre treballadors o empreses subcontractades. No? I aquestes empreses subcontractades són les que pressionen els treballadors directament, no? Vull dir que que és complex en aquest sentit que això no treu que jo també estic d'acord amb el tema de, de que tra, els treballadors en totes aquestes escales inclús a vegades els tècnics els treballadors tècnics exploten a uh, uh, lo que seria més tradicionalment classe treballadora ¿vale? doncs i això també és una altra reflexió no? per exemple jo soc economista i quin paper juguen els economistes no? els que treballen per a empreses jo també sóc cooperativista i això sóc treballadors no? però Bueno, tot això, els també són treballadors, se suposa, molts d'ells, no? però bueno, tenen un, un paper i una funció dintre de, de la ciutat capitalista concreta pues, que els hi porta pues, a fer cert tipus de feines. No? I bueno, jo crec que bàsicament és això, que s'ha de tenir en compte aquesta qüestió, però a mi utilitzar el tema ciutadà em dona una mica de... Una mica de sí. jo, jo crec que la... no, jo crec que la reflexió també ha de ser quin lloccupes en la cadena atròfica. Era a dir, evidentment l' millor din és, és un tauró i un autònom que explota a quatre treballadors. Pues, en certa manera, no, eh, no té un pes específic tan gran a la de la producció capitalista, però a petita, a petita escala partir d'escala també es reprodueixen. No? Llavors, jo crec que el que s'ha de fer és sí que han de ser un objecte d'intervenció política, sindical, a, a, a aquests, a aquests col·lectius, i dir-li mm. tu estàs només un graonet per sobre dels teus treballadors. Per tant, en certa manera estàs més pròxim als interessos als col·lectius polítics del teu treballador, de la transformació del model econòmic, que no pas el, el de les grans empreses. Jo, per exemple, la nova reforma laboral, d sí. el contracte aquest d'emprenedors, quan el col·lectiu de treballadors autònoms, la, la federació de treballadors autònoms, al·logeava la reforma laboral, jo flipava. És que, no, és que jo crec que no teniu ni idea de, de quin paper juguen. És a dir, si la majoria dels correles cobren 600 euros al mes, no? o sigui, qui us comprarà les putes neveres? Perquè això crec que en un moment és el Vidal. Les grans empreses tenen els seus focus d'inversió fora de l'estat espanyol i per tant se'ls hi han refot. Llavors, jo crec que al debat hi ha una evident confrontació d'interessos però que s'ha de ser és un espai d'intervenció política dir-li aquesta gent que s'adhereixin a la veu-te de sociopolítica per l'evolució del model econòmic i en favor dels, dels seus propis treballadors. I jo crec que és el, és el que sí, evidentment no se'ls ha de dir, no se'ls ha de satanitzar, però... Deixar molt clar aquestes evidències que jo crec que els companys han dit molt bé. fer los veure això. Perquè a vegades els petits, els petits autons, els petits comerciants, es situen en una banda de la trinxera que no els hi correspon. I això jo crec que a vegades no és tant que nosaltres els ignorem, sinó que ells no estan amb el xip adequat. Una eh, no puede estar en la primera parte, no sé, sí. eh, pero sí que hay diferentes cuestiones también. O sea, algunas han yo no coincido totalmente, lo del ciudadano es súper complejo y no sé, pues es difícil, ¿no? De ahí también la necesidad también de la conciencia de clase, que se nos ha perdido, se nos ha quedado por el camino y hasta la gente que de alguna manera hemos estado participando de todo esto desde hace mucho tiempo de manera crítica, para nada en partidos ni en sindicatos en concreto, si acaso en el FGT o algo así. pero se ha ido perdiendo la conciencia de clase y la lucha de clases. O sea, no digo que hoy día se pueda definir bien, porque es, es mucho más complejo todo el trabajo este en las teleoperadoras, eh, el trabajo inmaterial, eh, todas estas cuestiones son complejas, pero no se nos pueden olvidar tampoco, ¿no? Y hay que tenerlas en cuenta. Y, y también hay que tener en cuenta... Mmm, que la huelga, o sea, yo soy defensivo de la huelga, que siempre lo he sido, pero no... Eh, de alguna manera crítica también. En el sentido también de que sabemos muy bien cómo hacen piquetes empresariales, ¿no? Y eso es, o sea, eso es descarado. Todo lo que es mercadona, corte inglés, todo esto, o sea, te, tenemos que trabajar mucho toda esta parte también de cómo realmente ya puedes hacer tu huelga. O sea, la, y, y los hoteles, yo no sé claramente, los hoteles de la de Cataluña, dicho por una trabajadora, les hacen el día anterior para que no tengan un problema y estén ahí presentes, y punto. Les dan unas habitaciones de mierda, ¿eh? el corazonamiento, les es igual, pero les obligan ir los días, el día anterior, claramente. ¿no? Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, no podemos ser ingenios ya a las alturas que tenemos, que están las situaciones. ¿no? Por eso hay que buscar otras formas, ¿no? y por ejemplo, aparte de los catallos, que a, a lo mejor tiene que ser o no, Pero hay unas cosas como podrían ser manos scratches, tipo lo que hacen los argentinos, que son cosas muy concretas, es acción directa. Lo digo a retar, pero sí a lo que decía el otro, a demostrar socialmente, es decir, con todo lo que nos están haciendo en sanidad. Creo que ayer miraba como el clínico lo van a privatizar, pero ya, descarado. Y además están esperando a la mayor absoluta de CIU, qué independencia me venden, o sea, qué historia me están montando. Y no encima mucha gente está tragando por eso, ¿no? Y además gente mejor cercana a a ti para aprendernos. ¿no? Entonces, eh, hemos de buscar más diferentes formas. No se puede ir con una sola y única forma, sino que hemos de ser más flexibles, más creativos y, y saber utilizar diferentes mecanismos. Hay que adaptarse de herramientas de todo tipo. Sirven unas y otras a veces, ¿no? para según en qué momentos y qué situaciones. de ¿eh? toda la, de de la de de hoy, de una otra. jornada de la unidad indignada será distrito de los barrios el tema és eh, com hem arribat aquí o com hem arribat a això eh? i bueno, doncs tots convidats, d'acord? Ja sortirà no sabem encara el lloc perquè ho estem buscant però bé, bueno, ja, ja sortirà sí, sí, Per nou bals, vaja